Іван Франко. Великий шум. Повість. Читає Лілія Мироненко. Розділ перший. Іде, гуде великий шум, великий шум, зелений шум. Під його подихом стогне могутній діл. Гнуться мало що не до землі струнки білі берези. На долині Тріщать старі дупи, скриплять і стогнуть осики, Заводячи свій жалкий лемент. День і ніч, тиждень за тижнем, Реве той шум над підгір'ям, Як почало різдві, то це вже минулий великий день. А шум хоч би на хвилечку втих, Рве стріхи на хатах, перевертає обороги, Розносить солому зі стоділ. Валить плоти та ліси, свистить в верхівках дерев і не дає їм покритися листом. Реве та вийе між крутими берегами річок, кидаючи довкола глину і каміння, мов зноровлений бугай. Зимою багато людей закопав у снігах, весною боровся з повінню, що від наглої відлиги валами скотилася з гір і покрила долини. Затопила поля, брала з собою хати, руйнувала тілі села. Відколи люди затямили, не було таких вітрів і такої повені, і такої негоди, як та, що нею почався 1850 рік. Люди глухли від ненастанного шуму, гнулися з привички, ідучи по вулиці, бо вітер рвав поли, валив з ніг, а дітьми як галушками катуляв по дорозі. Страх ударив по селах, кинулись орати, всю пухку землю вітер рве, і несе Бог знає куди. Рве аж до твердої суцільної глинки, що виорав, те на пару літ лишається неродючою пустелею. Чи кара Божа, чи доведеться загибати? Сніги повені і оцей страшний, Ненастанний, непереможний вітер Але йбо по селах, по хатах, по церквах і коршмах По душі народу іде шум нелегший Як оцей шум розпашилої природи Метушаться села, скрізь йдуть сперечки, сварки і лайки Залягає в душах якась глуха ненависть Вибухають, як ракети, дикі погрози і лунають від села до села. Недавно знесена панщина, Як недорізаний труп ворушиться І наповняє серця жахом, Як великі темно-сині гусільниці Повзуть по болотистих дорогах Довгі швадрони драгонів, Ескадрони драгунів, Повзуть звільна на захляпаних, Задиханих конях від села до села. Три-чотири рази до року, весною в косовицю, в жнива, вкопання картофель та збирання кукурудзи. І скрізь селах, куди вони пройдуть, крізь шум вітру, чути свист канчуків, лемень жінок, прокляття чоловіків. Селан з драгони на просьбу панів силою та канчуками гонять селян на панські лани до роботи, не задармо, за нужденну плату. Але селянські душі затверділи, не хочуть без Канчука йти на панське поле, досить воно насалося нашого поту і наших сліз, кричать під Канчуками. Не підемо, хочу бити, не підемо, аби нас озолотили, нехай собі роблять самі, нехай подавляться тим, що надрали з нас, а ми не підемо більше робити їм. Хоч би нам гинути на своїх частках, А від них зарібку не хочемо. Так лементує хлопське завзяття. Та все-таки язик ландзрагонських канчуків голосніший, І хоч серед сліз, серед прокльонів, Серед свисту канчуків, А робота в тих роках по скасуванню панщини Так і робилася. Ліниво, мляво, але мусила робитися. Така була воля уряду, а в народній душі шуміло, ревло та клекотіло не згірше, як в ошалілій природі. Здоровою гадюкою звелася посеред широкої Підгірської долини. Річка Грушівка. Густі лози та вільхи обсіли з обох боків її береги, як рівно уложені дві барвінкові гірлянди. По обох боках річки розсілося велике Підгірське село Грушатичі. Хати до шнуру збудовані біля гостинця, тонуть у грушевих та яблуневих садках. Та друга половина села, за річкою, розкидана по рівнині, де комусь злюбилося, виглядає, як ряд букетів, розсипаних по мураві. На середині села, біля моста, стоїть церква з бляшаною, червоно-помальованою баною, що виглядає, як червона шапка моремухи на білім стовборі. Моремуха – це мухомор. За церквою на невеличкім горбику серед старого розкішного саду стоїть попівська резиденція, старий мурований будинок з ганком на сад і на село, з господарськими будівлями позаду, притуленими до високого глиняного обриву. Це кінець гірського пасма, що смілим луком забігло з ділу аж сюди, і тут було проломане та вигризане рікою, а по-другім боці річки, за долиною, зіймається друга, висока гора, покрита темно-зеленим смерековим лісом, а де вона кінчиться і не уривається стіною, там, на косогорі, високо над селом, розкинувся двірський сад, Обведений живоплотом, а посеред нього двір, невеличкий поверховий будинок з червонопомальованими стінами, весь обсаджений виноградом, що закриває стіни аж до високих партерових вікон, Не мов би густа зелень роззявлювала якусь могутню пащу, щоб проковтнути ту червону надбудівлю з блискучими вікнами і зелено помальованим бляшаним дахом. Якби не той голодний вітер, Що реве над селом, Валить вікові дерева в лісі, В часі недавньої Росталі Їх звалилося много тисяч пнів. Росталь – це відлига, Що тепер лежать у лісі сірими купами, Мов вояки на великій битві. І якби не те, що рівночасно кипить І клекотить у тім селі, І в дворі, і на клебані, Так звуть у селі, Півську резиденцію, то село Грушатичі можна би вважати земним раєм, розкішним закутком нашого підгір'я. Положене в плодючій долині, з трьох сторін обведене не дуже високими горами, ще опираючися у могутню стіну ділу від Заходу, з боків на Північ і на Захід, обхопили село широким амфітеатром, мов Валетенською зеленою підковою, Воно тепер тулиться в своїх садках, що задля спізнаної весни тільки що покрилися сріблястими бруньками, підперезане двома довгими поясами лоз і вільг, що простяглися, мов два рівно втяті вали вже густої інтенсивної зелені, а довкола нього широкі підмоклі луки аж до стін гір зажовтілися корчами лоташу. Як одноцільний жовтий килим, де де покраяний рядами верб, кущами тернини, що цвіте білим молоком або здоровими купами жовтілі, свидового пруття, калини та ліщини, що купчаться біля закрутів річки, а над селом вискалюється в зелені червоний двір, мов сердите кров'ю набігле лице, і немов на йому на другім боці Впирається в зелень червона моремуха, здорова церковна баня, а з поза неї, якось хитро й несміло, зиркають стіни клебані, а довкола селянські хати, з пошарпаними вітром стріхами, з повалюваними плотами та парканами, з маленькими підсліпуватими вікнами, і з великим у глибині душ людських захованим стражданням з невпинною боротьбою між надією і розпукою. Провідна неділя. Сонце почало вже хилитися на західну половину неба, а в рушатицькій коршмі народу як набито. Коршма простора, панщизняна. За часів панщини це було обов'язкове місце всіх селянських сходи, не менше, як церква. Шинківня простора, а сіни ще ширші – Лише по кутах затіснені трохи великими бочками горівки, і скрізь повно людей, скрізь тиск і товкітня, ще й на дворі, довкола коршми по під вікнами, в колодках та дерев'яних обрізках стоять люди, старі й молоді, чоловіки й жінки, хлопці й дівчата, Тиснуться пищать, зазирають до середини. Не дбають про те, що холодний стоковий вітер аж землю рве з-під ніг, і що хвилі товтого, того, то в що стоять з краю, закидає кожухи та спідниці на голову, здирає шапки та хустки, мов собака торгає запаски та рукави, заціплюють зуби з холоду, отуляються чим хто може, втискаються в стиск і простягають шиї, вирячують очі і насторожують вуха. Щоб хоч що трохи почути з того, що говориться в коршмі, в широкій шинківні, бо ж не для пиятики вони зібралися тут сьогодні. Певно, бородатий Ютка радік зборові, сам він, і його сини, суруль та Абрамко зна ляскають патинками, мов слижі в хворості звиваються, прошмигаючи поміж людей та набирають нові і чимразно вілі вари, конви горілки щоб заспокоїти прагнущих та розпалених грушатичан. Але грушатичани ледве зиркають на жидів, не звертають на них уваги. Хіба декотрий, потручений жидом, обернеться, плюне та кликне. Тфу! ще зайбідо! А всіх увага звернена там, до того кута, де сидить старшина громадська, де гомонять голоси, ведуться розмови, виголошувані майже криком. Підіймаються кулаки та ригаються лайки і прокляття. Цитьте, цийте, цить війт говорить. Що він має говорити, панський підлизень? Не хочемо слухати, війта не хочемо слухати, він нас дурить. Цитьте бо, не можна без того, най скаже, що має сказати. На хвилю втихає, біля стола метушня. На стіл вискакує, підсадкувати червонолизий чоловік, увесь уже спотілий, розгорячений, і кричить. «Ідете завтра на панський лан?» «Ні, ні, не йдемо! Най він западеться! Досить ми на нього ходили! Не хочемо! Не хочемо!» Заревли нараз усі голоси в коршмі і за коршмою, аж вікна забриніли. І ціла коршма немов затряслася, а деякі голоси ззаду додавали. «Буком, Віта! Буком панського підлизу! Най не сміє нам згадувати про все!» «Буком його!» – риплять голоси з надвору. "Тягніть зі стола! Не хочемо слухати!» І соткий рук, судорожно стіпляючись, і торгаючись здалека війтові поли, простягаються зі стиску до гори, бо їм нікуди інде простягнутися. Але віт, мов підсадкувати британ, стоїть на своїх лапах, такими криками його не залякаєш. «Панове громадо!» – реве він на все горло, так що заглушує загальний гомін. «Послухайте хвилю!» «Я ж вам іще нічого не сказав! Ще не знаєте, що хочу сказати!» «Кажи, кажи!» «Пан дає по два сороківці за день орання!» «Нехай давиться ними!» «Не діжде!» «Не підемо!» «А по три хочете?» «Не хочемо! Не хочемо!» «І чотири не хочемо про пана!» «Пан казав!» Що ще нині вночі вийшла штафету До лан з драгонів Найшла й до дідчої матері Робити йому не підемо Весна припізнилася У нього ще й скиби не орано І в нас не орано Але нема панщини Нема панщини Найоре зубами Найдре землю нігтями Панове громадо «Завтра скоро світ, приїдуть ланцдрагони!» драгони. Наїдуть. Ми вже бачили їх, знаємо їх!» «Ревла громада, і буде те, що торік було!» «Нехай буде, нехай буде, що хоче!» «А ми добровільно на панські лани не підемо робити!» «Ого, знаємо, чим то пахне!» Зараз пани до цізаря побіжать і скажуть. Ади, хлопи самі добровільно йдуть до нас на роботу, а ти панщину скасував. Верни панщину, бо ті люди звикли до неї, їм найліпше з нею, а як її скасовано, то вони бунтувалися. Ті слова вимовив Яць Коваль, ставши на ослоні межі вікнами. Це був знаний уже, а проте влучний аргумент. У панщизняних дебатах, які велися оце вже два роки в Рушатича, усі мужики ахнули в один голос. А правда? Чуєте, люди? Чуєш, віте? На ну, що нас ведеш? До чого нас намовляєш? Але, панове громадо, крича Війт, хіба ж я вас веду на панський лан? Хіба вас намовляю на щось лихе? Я ж вас лише запитую. Пан мені казав запитати вас. І питаю, не хочете ваша річ? Я ж вас не буду намовляти. Та й ви не діти, щоб датися мені на підмову. Добре, добре, так же й говори. Почулися голоси одобрення з тих самих кутів, відки перед хвилею ревли окрики обурення і простягалися руки до шарпання та затиснення кулаків. «Та я того! Я не вам ще більше говорити!» – сказав віт і похилився, щоб злізти зі стола. «Як то не маєш?» – скрикнув яць коваль, усе ще стоячи на ослоні. «То ми лиш того зібралися нині!» «Я зробив лиш те, що пан наказав. Маю вашу відповідь і занесу її пану». «Того, повійте!» – знов крикнув яць коваль. «Та чекай! Коли з нами немає що говорити, то ми маємо з тобою». Віт якось ні тих, ні всих покрутився на столі, обводячи очима громаду. Над якою тепер залягла хвилева мовчанка. «Хто має мені що говорити? Най говорить. «Віддай папери!» – загукали голоси. «Які папери? Наші громадські йосифінські інвентарі!» «Я ніяких ваших паперів не маю!» – відповів Віт якось несміло. «Як то не маєш?» Як то не маєш? А де подів? Продав пану наші папери, наші інвентарі, наші потвердження, наші декрети, привілеї? Говори! Признавайся, бо не вийдеш від живий. Говори! Знов почався страшенний репет у коршмі і довкола коршми. І знов затріщала коршма, не знати, чи від напору збентеженої юрби, чи від скажених ударів вітру. Ви ж мені ніяких паперів не давали. промовив віт. То я вам нічого й віддати не можу. А, певне, бо тебе пан з мандатором вибрав. Ти не наш віт. Ти пан Щезняний віт. Маєш папери? «Віддавай папери і забирайся до тристенного!» «Не хочемо такого віта! Виберемо собі свого!» «З власного вибору, такого, щоб за нами стояв, а не за паном!» «Злізай! Віддай папери! Папери! Папери!» Але ж, панове громадо!» – щиро справдався віт. «Я ж не знаю, які ваші папери!» А які маєш? Та якийсь там пан Сензя передав мені два роки тому, ще як панщина була, та я їм не придивлявся, дав мені в скриньці. Досить важко в руки взяти, зложив і замкнув при мені, а ключ сховав у себе в шуфляді. А скриньку я взяв до себе і держу досі. А що це за папери? Чи ваші, чи панські? Я того не знаю. А сензя. Заборонив мені остро нікому за них не говорити І нікому їх не показувати Наші вони, наші, наші! Небіжчик Сензя все нам натякав на них Все нам говорив Я маю такі папери, що вам колись дуже стануть у пригоді Віддай їх нам, зараз віддай Як же я вам їх віддам? Коли їх не від вас маю Байка То наші папери Зараз давай Зараз тут На стіл клади При всій громаді Але що мені пан Сензя скаже? Крутився віт. Який Сензя? Той, що тобі дав ті папери Але ж він уже не біжчик Тю-тю, дурний Та сей новий їх тобі не дав Може, й не знає за них. Що йому до них? Знає, я показував йому, як настав, відімкнув скриньку, переглянув, дещо забрав із собою. Ах ти, тумане. загукали з усіх боків. Та нащо ж ти дав? От тобі й на. Певно, забрав, що для нас варте. Небійчик сензя був наш приятель, хоч остро судив на буки. «А сей панський підлизень!» «Ну і що? Як узяв? Що як узяв?» «Певно, передав пану?» допитувались сьові та ті, що стояли ближче. «Та ні, панове громадо!» Запевняв віт і, мовло, захилився додолу. «Богом вам клянуся! Зараз же другого дня віддав! Ще й запевняв, що всі!» На каже, почисли, чи стільки, скільки я взяв учора. Тямиш, скільки було? 25 актів, сказав я. Ну аж маєш їх, перечисли, чи котрого не бракує. І ретельно, ані одного не бракувало, всі були, і всі там лежать у скринці. Тумане, а ти дивився, чи то ті самі? Гукнув із-під стіни Яць Коваль. «Та по чим я пізнаю? Чи то ті самі?» Простодушно признався Віт. «Я ж не письменний. Печатки ніби ті самі. Шовкові нитки, що ними пошивані акти, також ті самі. Та й печатки ніби ті самі. А що там у них пописано? Господь святий знає. Я на сей сліпий. Туман сліпцун. Одурив його проклятий, заревла громада. Але ж, панове громадо, чи ж пан Сензя? Ще він за сензя, начхати на такого сензього ревли розлючені люди. Ми його на шматки розірвемо, гукали одні. На гроздів мак посічемо, репетували інші. «Геть роздруцкаємо! Зараз ходімо до нього! Най віддає наші папери, бо йому куца година буде!» Віт у почутті своєї правоти випростувався і знов крикнув, приглушаючи загальний гармидер. «Панове громадо! Гей, панове громадо! Ацить тебе! Ще ж ви не вислухали мене! Ще щось маєш крутити!» «Не крутити, а правду сказати, адже я сказав вам, що папери в мене...» «Показуй, подавай, викладай на стіл!» гукнула громада. «Але ж скринька в мене дома, в коморі! Біжи й принеси!» «От я зараз!» – мовив Віт і другий раз нагнувся, щоб скочити зі стола. «Аго, панове громадо!» гукнув якийсь голос із під печі. Не пускайте його самого, бо втече. Та куди втечу, дурний халавку, огризнувся віт. Тече, втече. репетувала вся громада. Не пускайте його самого. Він нас дурить. Утече до двора. І що йому зробимо? Ледве-ледве заспокоїлася громада колись поміж гурту. Що тися коло стола, Зголосилися три чоловіки, Готові звійтом піти до його хати І принести сюди Таємничу скриньку. Задля великого натовпу народу В Коршмі, біля Коршми, Війд його кумпани Вибрали коротшу дорогу, Виняли вікно з рами І вилізли на двір. Один делегат наперед, Потім від, а за ним ще два делегати. Як обережність? Обережність. А в коршмі і довкола коршми, по їх відході, знов піднявся шум, як у млині, де разом теркотить дванадцять питлів і реве вода на лотоках, і гуркочуть колеса та скриплять вали по дерев'яних брусах. О, то мені від! Смаровіз! Не від! Свині йому пасти! Не в громаді значити! о о Знають пани, який їм війд найліпше до вподоби Не хочемо його, ані одного дня більше Найщезає за шумом, бо наробить нам ще гіршої публіки Тепер тяжкий час Треба доброго газди в хаті, а ще ліпшого в громаді Вибираємо зараз нового війта То буде наш громадський війд, а не панський вірник Отакі окрики та увага Сипалися з усіх кутів коршми, сіней, з надвору крізь вікна. Смілість, здержувана в часі панщини силою панського нагніту, буків, диб та колодок, тепер проривалася, як вода з розірваної гаті. Шуміла і бурлила, і бризкала піною, і зносила все, що стояло їй на заваді. І скрізь по громадах йшла така хвиля. Народна ненависть до панщини – Шукала собі всяких можливих упустів і знаходила їх усюди. «Кладімо, Віта! Кладімо, Віта! Кого кладете на Віта? Андрія Халавка! Хому Зарічного! Ха-ха-ха! Ще десь є третій дурень, он там під берегом. Кладіть і того! Я ця Коваля! Що нам Коваля? Коваль з присілка!» Треба селового. Костя дум'яка. Замолодий ще. Торік з війська вийшов. Письменний бувалий, бував на лаві під лавою. Чи то мало в нас письменних? Он чапля Стефан. Он у нефір Гаврило. Назви кандидатів літали, як жмені снігу, кидані на голову, а при столі сиділи присяжні. Та радні і щось глибоко міркували. Віта вибирають, віта вибирають. Почулися голоси з надвору, і разом з ними розпучливі крики, прокляття та пищання жінок. Медведю, куди пхаєшся, адже ноги мені роздавиш. Віта вибирають, а нас не пускають? Роступіться, пускайте! «А ви відколи маєте голос при виборі?» «Як то? Відколи ви?» «Нині перший наш вибір. Усі маємо голос». «І баби, і баби, і баби!» Почулися завзяті писки з усіх боків. «Або то баби, щось гірше від вас. Якби не баби, то би хлопів і на світі не було. Пускайте нас!» «Пускайте нас! І нас, і нас!» «Та чекайте!» – гримнув тось із середини в двері. «Адже ще не вибираємо, ще лише подають голоси, на кого би хто хотів». «Кладіть мого чоловіка!» – запищала якась жінка. «Такий добрий, що хоче до рани приложи!» Присяжні радні біля стола повставали зослона. Один виліз на стіл. «Панове громадо!» – крикнув. «Говоріть, кого хочете мати вій, тому грушатича!» Гумін змішаних голосів був відповіддю на все питання. «Так не можна!» – говоріть одного. «Ми кожен хочемо свого!» «То погодіться якось! Ми вам будемо казати одного за другим із тих, що їх тут зголошено! А ви голосуйте!» «Отже, Андрій Халавко!» Та то крайній дурень, на сміх його подали. «Хто дурень? Я дурень?» – крикнув ображений халавко. «Сам дурень, хто таке говорить?» «Хто за Андрієм халавком?» «Нема нікого, регіт цілої юрби». «Хто за хомою зарічним?» «Знов регіт. Не ображайте чоловіка, він вам нічого не винен». «Не беріть, дурня, на зуби!» – додав хтось із кута. Знов гармидер, знов ображений, упоминається за своє добре ім'я. Коли викликано, яця коваля прийшло до суперечки. Горішняни були за ним, долішняни проти нього. Чулися голоси. «Дурню! Ти сам, дурень, не тручайся! Ой, мої ноги! Чи ти сказився?» Присяжний стояв на столі і не міг зміркувати нічого. «Та як же ж, панове, голосуєте?» «За ковалем! Проти коваля!» «І я, і я, і я!» «Знаєте, хто за ним підійме руку!» «Всі руки піднялися!» «Значить, усі за ковалем?» «Ні-ні, ми проти! Не хочемо коваля!» «Чуються крики!» «Чого ж підносите руки, коли ви проти?» «Інші підносять, то й ми і підносимо!» «Тьфу, на таку моду!» – крикнув розседжений присяжний. І зліз зі стола. «На вас би іншого пастуха треба!» «Не столиш ти, дзьоба, присяжний!» – почулося з різних боків. «Чи бач, хто нам за пастуха обирається? «Ей, якби я був близько тебе!» «Я б тобі заїхав!» Такий розгардіяж стояв із півгодини, і гармидер робився. Щораз більший жартливі або цинічні окрики покривали голоси присяжних, що за чергою, за хриплі викрикували імена то нових кандидатів. Перебрано їх уже більше як двадцять, і ще ні на кого не було загальної згоди. Ще найбільше голосів падало – на старого до теперішнього віта. "О, так у лихій час. крикнув яць коваль. Перед хвилею ви готові були розірвати його на шматки як дурня, а тепер голосуєте за ним. А тобі кривда, що на тебе не голосуємо, а зась тобі клепало. Та тут почулося гукання з поза коршми. Надійшов віт несучи під пахою скриньку, а за ним три делегати. З тяжким трудом цим разом уже дверима влізли до коршми. Від знову видряпався на стіл і, піднявши вгору скриньку в руках, крикнув так, щоб усі чули. «Панове громадо, ось вам та скринька з паперами, слухайте!» І він потеліпав скринькою в повітрі, щоб чуть було стукання того, що було в її середині. «Отворіть її!» – чулися голоси. «Коли бо ключа нема! Ключ у пана Сензі!» – мовив Віт. «Що нам до пана Сензі? Давайте ножа! Ми її зараз отворимо!» «Не треба й ножа!» – мовив Яць коваль. «Ось у мене шило! Я на такі замки майстер!» Він справді був ковалісь-слюсар, Славний на всю околицю. Він лиш раз доторкнувся до скриньки своїм шилом, і вона зараз отворилася. Тоді віт, держачи в одній долоні скриньку, другою почав один за одним виймати з неї папери і класти на столі. На, маєте, приговорював він. Ось вам єдна яхта, ось вам друга, третя, четверта, п'ята. «Тось те письменні, ходіть сюди, прочитайте, що в них стоїть написано!» Всі мовчали. Письменного в цілім зборі не було ані одного. «Тось те письменні, гей! Ідіть громадські папери читати!» Пішли окрики по коршмі і довкола коршми, але ніхто на них не відкликався. «Куме Стефане Чапле!» – кричав «від», розгираючися по коршмі. Ото, божечку, був би м присяг, що Чапля стояв ось тут ще недавнечко. Стояв і вийшов, мабуть, пішов додому. А де ж кось дум'як? Він же торік із війська вийшов, то чи ще не забув читати. І дум'яка не було в коршмі. Ну, що ж будемо робити з тими паперами, панове громадо? А Бог знає, що з ними робити. Я гадаю... «Чо сховати їх знов до скриньки?» Сказав ять коваль. «Скриньку замкнути, і найпан Від знов сховає їх у своїй коморі, аж запотребуємо». «Добре, добре, правду коваль каже». Заголодав кола, Від позбирав папери, зложив їх назад до скриньки, а коваль своїм шилом замкнув її знов так, як була. Від узяв її під паху. І поклонився громаді. «Чи так має бути, панове громадо, як сказав коваль?» «Так, так, просимо, годимося, най так буде!» Від ще раз поклонився і сказав. «Ну, то дякую за послухання!» І третій раз хилився, щоб злізти зі стола, Та знов його спинили численні голоси. «А наші вибори?» «Вибори, вибори! Мусимо нового війта вибрати!» – загукали голоси спосеред громади. «Пізно вже, смеркається!» – відповідали інші. «Кінчіть! Ми померзли! Вже сонце зайшло!» – лунали голоси, а особливо жіночі з надвору. «Мені час до дітей! Мені до корів! У мене чоловік хорий!» «Додому, додому! Вибори на другу неділю!» «Най так буде, добре, вибори на другу неділю!» І густою юрбою повалили люди з коршми, живо розмовляючи про громадські папери, про старого війта і доконечність вибрати нового, та про доконечність також нових преліпотентів. Це була й сьогодні найважніша справа за якої зійшлися такі численні збори. Це справа пильна, бо до теперішні пленіпотенти, вибрані ще 1845 року під панським впливом, показалися зовсім нетямучі, ні до чого не здалі і занедбали. А хто знає, може й запродали найважніші громадські справи. «За тиждень, за тиждень ми з ними порахуємося», «І нових преліпотентів виберемо, і нового віта, мусимо вибрати, бо інакше загиблиця наша». І нараз на скруті від коршемного доїзду до моста вся юрба спинилася, як вкопана. Всі аж роти пороздявляли, і ніхто не міг сказати слова. «Як то? А вітер? А той шум, що завивав у берега грушівки зойком конаючого?» А те стогнання, що доносилося з лісу, як стогнання вола, живцем рваного медвежими лапами. Що сталося? Коли все втихло? І чи справді втихло? Ні, ані духу не чути. Повітря, небо, дерева. Все, мов, заціпило, мов, закаменіло. Ані не ворухнеться. І ніхто з тої юрби, що топилася в коршмі коло коршми. За палкою політикою не спостеріг, не відчув, коли затих вітер. Кожному ще стояло в ухах, що чує тріщання коршми і шелест китиць, вириваних з остріхи та розриваних на тонкі солом'яні жмутки у повітрі. А тут глянь, вітру нема. Деякі божилися, що чули його ще ось-ось перед хвилиною. Інші запевняли, що, виходячи з коршми, вже не чули його. А може, лише не завважили, так здавна привикши до нього. Геже, на дзвіницю дзвоніть, дзвоніть на радість, кличте попа, дзвоніть на людей, скликайте всіх, правда молебень. А над ділом гасли власне остатні платки вечірньої заграви. Налягала нічна темінь. На луках із лоташу лунали голосні. Жаб'ячі хори. Розділ другий. О 9 годині того самого вечора в Йоськовій коршмі в анкирі поміж ліжками, на яких лежали гори перин і подушок у червоних насипах, при столику, освітленнім смеркатою лоївкою, сиділо кілька грушатицьких селян середніх літ, п'ючи вівсяне пиво і балакаючи... Між ними був Яцьковаль, що за той час був і на молебні в церкві з приводу втишення вітру, і в своїм домі на присілку, і ще в кількох сусідів. Він шукав і дум'яка, але йому сказала стара дум'ячиха, що коще по службі Божій та по обіді пішов до близького міста, де мав сторгувати пару бичків, потрібних для непочинаної ще весняної роботи в полі. Яць зайшов до Коршми. З недавньої шумної громади не було вже нікого. Жиди замітали та мокрими стирками витирали заболочену підлогу. А в Анкирі сиділи три-чотири господарі при пиві. До них присівся і яць. Між ними був Стефан Чапля, один із немногих письменних селян Грушатицьких, що з доброї волі в церкві сповняв роль піддячого хоч був собі самостійним і досить заможним господарем. Був і Гаврило Алефір, також трохи письменний, що колись, служачи війську, навчився був там читати і писати по-польськи і по-німецьки, і дослужився рангу капрала. Але вернувши літом 25-ті з війська, давно вже забув ті дрібки німецької мови, які виніс із війська. Не читав ніколи нічого». Із власного приводу вже в селі навчився церковного читання, так що міг також прочитати в церкві апостола і допомогти дякові церковнім співі. Дяк був старий і дихавичний, тобто хворий на дихавицю, астму. У громадське життя не мішався і до коршми не ходив ніколи. За ними сиділи ще три молодші господарі, Тім числі і той нефортунний Андрій Халавка, якого так собі з доброго дива подурняли на сьогоднішній громаді. Він був собі чоловік досить заможний, але прибитий панщиною, невчений і зроду такий трохи тупоумний. Коли Яцьковаль війшов до Ванькира, Халавка, власне, живо щось розповідав своїм сусідам, розкидав руками та здвигав плечима, мабуть, жалувався на кривду, Якась підкала його тут нині, без дання рації. А куди Бог провадить яцю. окликнув його чапля, рад, що може перебити Халавкові теревені. Та от ходив по селі, декому розносив готову роботу, та вже з плугами замовилися в мене двадцятеро людей на завтра. Дай, Боже, упоратись. Та от, вертаючи, і зайшов сюди. Сідайте коло нас. Мовив Чапля, та сяду, бо по нинішнім стоянню та біганню таки ноги болять. Він присунув собі крісло і сів біля стола поруч з Чаплею. Він любив товаришувати з Чаплею та Олефіром, що був на 10 літ старший від нього. Все ж таки все були люди письменні, і хоч у ряди годи вміли сказати дещо цікаве. Чапля головно списання зачитуючися вільними хвилями в церковних книгах, а Олефір із своїх військових часів, у яких він бачив і Відень, і Венецію, і Коложвари, і Аради, Прагу, та не одно з гарнізованого життя заховав у пам'яті та вмів цікаво оповісти. Та й ті два любили розмовляти з Яцем, що хоч сам не письменний, а все-таки не лише термінував три роки в Другобичі у славного коваля, і довголітнього цей хмістра Мороза, але й потім у часі тісних років. Часто їздив на Поділля по пшеницю та до сада гори по кукурудзу, яку дома розпродував, та возив сіль із Дрогобича у тій Подільській та Покутській сторони, де люди, як він мовляв, дуже лакомі на ту святу сіль, бо її в себе не мають. Вони та ще й Кось Дум'як Наймолодший між ними це був зав'язок тої сільської інтелігенції, що бажала вже тепер повернути хіцільський діл на інший, непанщизняний лад, і серед загального шуму та розгардіяшу забігала думкою будуще, силкувалася відгадати потреби села і способи дальшої діяльності. Я все своє кажу, говорив чапля, немов тягнучи нитку думок. Перервану мішанням халавки Треба нам думати про завтра То ніби не про завтрішнє завтра Бо то знаємо, що завтра буде Пан уже післав гонця до міста Полан драгонів, Додав халавка Ну, певно, крайній час починати оранку А без нашої помочі що зробить? Не дожде. Вперто буркнули два інші селяни що уперті на ліктях і, понуривши голови над столом, сиділи і завзято пакали люльки. «Не кажіть так, бо дожде», – мовив Чапля, «прийдуть ландендрагони і канчуками поженуть нас до роботи, так як торік було». «І доки що так буде?» – запитав Халавка. «Панщину ніби дарували і знов на панщину гонять» тільки вже тепер не панські гайдуки, а цісарські царські драгони. «Я вам кажу», – позвався Яцьковаль, – «пани все ще надіються вернути панщину. По всьому видно, адже візьміть нашого пана. Якби він був певний, що панщина не верне, то чи не мусив би був зараз по її скасуванню понаймати собі слуг, накупити плугів та борін?» І взятися власними силами вести своє господарство? Ні. Він 1848 року уперся, Мусить громада обробляти мені. Я не маю як і відки. І ми мусили піти і обробляти його. А торік знов те саме. Сам своїми силами не робить нічого. А на нас насилає ландендрагонів. Вийдете? Жиє в тій думці, що панщина ще не скасована І незабаром вернеться назад Господи, господи, іще якийсь русин зітхнув халавка Руська кість аляцьким м'ясом обросла Завважив чапля Правду мовите, сказав яць Що він за русин? Що в руського попас повидається і причащається? До Руської церкви ходить і Руські свята справляє. Ова! Не бійтеся, в церкві він між нами не стане і в нашім крилосі не сяде, але йде на своє коляторське місце за іконостасом. На свої свята нас не запросить, як ми одні одних запрошуємо. Оженився з Полькою і дома все по-польськи. Та й, звичайно, як пан «Усе з панами руку тягне!» «Що нам з такого русина?» «Лиш очі нам блахманить тим своїм русинством!» Торік аж плакав, як нас ланс-драгони прали канчуками. «Мої діти, що вам сталося? Адже я ваш брат-русин, а ви мені таке робите!» «А не бійся, ланс-драгонам не сказав, дайте їм спокій!» «І завтра знов буде плакати, я певний», – сказав спльовуючи один із слухачів. У нього м'яке серце, але тверде слово, докинув чапля. «О, Господи ж мій, та доки ж того буде», – зітхнув халавка. «Доки нам не доїсть до живих печенок», – сказав енергічно спльовуючи, другий слухач і потягнув люльку з такою силою, що аж зашкварчала. Двері Ванькира відчинилися, і схиляючися, щоб не вдаритися головою в одвірок, до Ванькира війшов здоровенний хлопище. Він був високого росту, у голову вищий від найросліших людей у цілій громаді, плечистий і дужий, і серед усіх громадян виглядав, як виплодок якоїсь раси велетнів, серед карлів. Йому було 35 літ. Здоровенні чорні вуса звисали йому аж на груди, а над чолом стирчала коротка чорна чуприна, як щить, обстрижена, навпаки сільському звичаю, що велів усім чоловікам носити довгі волосся. Правда, кось дум'як досі ще був парубком. У двадцятім році життя взятий до війська він вислужив капітуляцію 12 літ, а ставши фельдфебелем, служив ще три роки, поки оце торік не вернув додому по батьковій смерті. Аж тісно якось зробилося в Ванькирі, коли він війшов і випростував свою велетенську фігуру, не мовлячи ані слова, не вітаючися ні з ким. Він присунув собі з-під стіни ось лінчик до стола. Товариші потіснилися трохи, і він сів між ними. «А знаєте новину?» запитав він, коли жит поставив перед ним гальбу пива. «Гальба – кухоль місткістю одна третя літра». «Та що таке? Не знаємо». Він одним духом випив половину гальби, обтер вуси і, обернувшися до жида, що стояв за його плечима і також рад був почути новину, сказав, Жиде марш. Новина не для тебе. Жид усміхнувся, сказав ні ні. Я хіба що або що. І радний рад вийшов із ванькира. Одначе, не зачиняючи двері за собою, дум'як плюнув, устав, запер двері на клямку і буркнув. О, ти ще. Не люблю того влізливого жидівського кодла. «Ну, що там за новина?» – запитав Чапля. «Така новина, що ліпше б нам її не чути. Як ви гадаєте, дарував нам цісар панщину чи ні?» Як то ні? Дарував, самі ми чули від комісара і патент нам читали». «Правда, виразно сказано, даруємо підданим панщину роботизни». І данини. Так, так, усі ми чули. У мене десь і патент друкований є, мовив Чапля. І в мене, докинув Халавка. Я справив його в рамці за скло і повісив на стіні між образами. Можеш викинути його звідтам і не сквернити святі образи. Він не має ніякої вартості. Як то не має вартості? Крикнув яць, «Цісарське слово і не має вартості? Хіба хто перечить тому?» – запитав халавка. «Ого, скасували цісарське слово!» – сказав з притиском кузь-дум'як. «Сьогодні в місті чую, витрублюють, вибубнюють на ринку. Прихожу ближче, народу купа!» А возний всередині вичитує циркуляр з губернії. Панам за панщину призначена заплата. Мають всі зголошуватися до уряду, дістануть облігації. А сплатити ті облігації мусить сам край. «То значить ми!» – скрикнув яць, б'ючи себе долоною по коліні. «От тобі на! Робили, терпіли!» «Тепер ще й плати!» – зітхнув халавка. «А багато ж з плати запитав Чапля. «Вже я того не дослухався, чи шістдесят, чи сто шістдесят мільйонів. Грубі мільяни!» «Господи! Аби нас усіх продав, то би такої суми не зложив!» – скрикнув яць. «То з нас помалу стягнуть, не бійся!» То нам розложать на роки До того дочислять Ще вдвоє або втроє Стільки процентів Аби ще й діти і внуки наші Мали ще двигати Панщизняний тягар Так тепер Способу добирають З гіркістю в голосі Мовив дум'як Але може то ще брехня Закинув яць То чи чув вже хто таке Аби касувати цісарське слово Хто на те має право? Але губерніальний циркуляр, завважив Чапля. Значить, із цісарської губернії. Говорить, губернія цісарська, а губернатор панський. Може, справді губернатор на свою руку зробився для панів? О, від того можна всього надіятися. Граб'є Голуховський, сам польський пан то скрізь за панами руку потягне. «Польський пан і німецький прислужник», – мовив яць. «Польський недородок, а німецький недоносок», – додав Чапля. «Ні, панове», – сказав дум'як. «Губернатор на свою руку не міг цього зробити. Це звідня такий наказ із цісарської канцелярії». Може, там і наш губернатор причинився до того, що цісарські слова скасовано, але то не могло статися без згоди самого цісаря. Старий цісар Фердинанд добрий був. Він би був на все не дозволив, Він би обстоявся при своїм першім слові. «А сей молодий, піддається панам», – мовив Чапля. «Посилаймо депутацію до цісаря». Пани піддурили його, вияснім йому, що нам ні відки платити таку суму, почулися голоси мужиків. Так він нас і послухає, заважив чапля. Може, там пани наговорили йому, що ми тут у великих достатках живемо. Пусте, з притиском завважив дум'як. Що раз постановлено в цісарській канцелярії. «Того вже не вернеш, затягнено пером, не витягнеш волом, але то ще нічого, заплатили б ми, якби було з чого. А то ж знаєте, що пани хочуть повідбирати нам усі наші прадідівські ліси і пасовиська? Ось тут подумайте, як нам далі жити. Ліс запруть, купуй дерево на фунти, як цукор». «Пасовисько запруть, Куди дінешся з худобою?» «Краще нам смерть, ніж така неволя!» Скрикнули всі враз. «То ще гірше, як панщина!» «Знаєте, чим то пахне!» З таємничим виразом на лиці і притишаним голосом запитав дум'як і зараз саме відповів. «За панщини!» Отамани ходили попід вікна і кликали вас на панську роботу. А потім ви самі підете до отамана, ще й курочку або покладки понесете, курячих яєць, і клино будете просити, аби вас прийняв на роботу. «Не діждуть того!» – скрикнула вся компанія. «Діждуть!» – твердо сказав Дум'як. І недовго їм ждати, відберуть нам ліси й пасовиська, то ми без худоби за два-три роки жебраки. Без пащі худоби не вдержиш, без худоби гною не зробиш, без гною поля не справиш, і роби, що знаєш. «Не дай того Боже!» – мовив Яцьковаль. «Се ж би була наша загибель!» Чи же нас іще пан Біг не хоче нагло з звести? На пані Бога всі надіємося, – мовив дум'як. Але пан Біг сам сказав нам, – Бога взивай, рук прикладай. Як так будемо сидіти та й на Бога надіятися, то на нас воші присядуть. І що ж нам робити, яку собі пораду дати? Стогнали один за другим мужики. Я думаю, що цісар таки зглянеться на нас. Перший розпочав Чапля. Але не може бути, щоб цісарові байдуже було, як його нарід гине та на жебри сходить. А ти тямиш, Стефане, як було в тісні роки. Гризько заважив дум'як. Скрізь нарід гине і пухне з голоду. Матері своїх дітей дорізують та їдять. А цісар, як довідався про все, то змилосердився і велів роздати тим голодним людям по гурманові солі на кожну хату. Гірко засміялися всі. Але ж цісарові податки не стане, як ми збідніємо, – реплікував Чапля. – Не слухай того, – мовив дум'як. Що цісарське, то все з нас зідруть, Аби ми як голі були. Та й не гадай собі, Що ми так нагло бідніємо, Будемо помалу на нужду сходити. Нині все урвали, обійдуся, Завтра того не стало, обійдуся, І так день за днем, рік за роком Будемо вростати в свою нужду, Як камінь у землю. Світ нам затісниться, Будемо темні, несвідущі, все нам буде байдуже, і дійдемо до того, до чого нас панщина не довела, до стану голодної та повільної худоби, яку кожний водить і гонить, куди йому хочеться. Ось, що страшно подумати, навид будемо ніби люди, ніби подібні до людей, але душа в нас не буде людська, а худоб'яча. Ось що найстрашніше, адже хто має очі, той уже тепер може бачити, що все воно йде до тої мети. Не могли нас пани приярмити панщиною, вони приярмлять нас новим здирством. А їм одного треба, мати з нас тяглу худобу, що не думає сама про себе, лише покірно гне шию в ярмо. Мужики знов застогнали. Панщина стояла перед ними, як стовп тьми, гнітила їх душі і кидала величезну тінь на всю їх будущину. Ні, ніколи їм не вирватися з тої памороки. З усіх боків якісь могутні кліщі обхоплюють їх і грозяться стиснути їх наново, ще поки вони і засмакували гаразд дарованої свободи. «Дарованої! Ага! Дарованої за добрі гроші! За 60 мільйонів! Та й ще, якбито по сплаті тої шаленої суми все вже в порядку було, і їм справді заясніла повна воля, щоб були самі в собі, лише під зверхністю цісаря, як вони уявляли собі ту волю в своїх панщизняних мріях». «Е-е-е!» «Чекай такої волі! Тут, бач, пани заносять руку на ліси пасовиська, грозяться лишити їх на тих скупих часточках землі, що признано їм признесені панщини. Ну, ще б на тій землі їм, а може їх дітям, можна було вижити, але ж народу примножується, а землі не прибуває, а ще як зіпруть ліси пасовиська». То що порадять їх потомки? Куди подадуться? В таким заклятім крузі вертілися їх думки. Вони зітхали, крутили головами, та не знаходили виходу. І в додатку народ розпився, завважив яць коваль. Пани за часів панщини привчили нас до горівки, щоб збільшити свої доходи, силою накидали нам горівку. Постілько-стілько гарців щороку на кожний номер. Хоч випий, хоч вилий, а горівку відроби. А тепер настала нібито воля, а мужик лишився невольником коршми. Підіть по селах дивитися страшно. В кожній коршмі день у день повно людей. Усюди шум, крик, свари, бійки, самі з собою гризуться. Самі себе б'ють, свою кров з горівкою мішають. Адже як так далі піде, то за кілька літ не пани, а орендарі позабирають усю худобу і всі ґрунти в хлопів. А не забувайте, що п'яниці, батьки й матері будуть родити дурні туполові та хоровиті діти, і замість іти наперед усе покоління буде йти взад, буде глупіти та туманіти. Знов з гіркістю в голосі додав Дум'як. І нема на то ради, мовив Чапля. Вже чого-чого, а горівки наш чоловік не покине. Треба би пробувати, мовив Ясь, оживляючися, адже ж то загибель наша. І тут же не чужа хитрість убиває нас, а власне розпаскудження по інших краях. «У Чехії та Моравії засновують при кожній церкві братства тверезості», – мовив Дум'як. «Присягою в'яжуться не пити гарячих трунків». «І в нас-то пробували», – відповів Яць, – «та якось-то не йшло». «Хотів ти, аби йшло за панщини, коли п'янство народу було просто панським інтересом, ані піп, залежний від пана». Не смів промовити за тверезістю, ані ніхто інший не вмів або не хотів навести мужика на дорогу. А він сам – ге-е, дрантя, худобина. Куди його гнали, туди йшов насліпо, а задуривши голову горівкою, тим щиріше хилився в ярмі. Чи думаєте, що якби відні студенти, міщани та інші освічені люди – не були повстали проти гноблення та оглуплювання народу То ми б ще і досі, і ще і століт не гнулися в ярмі О, певно, нас тверда шкіра і сумління спить Нас довго би бити й копати, поки в нас добудешся живої душі Але нам тим часом і не буде що будити бо нас злидні на пні з'їдять. Мовив яць, треба думати самим про себе, будити одні одних, дзвонити на тривогу, мовив дум'як. А хоч би тверезість, це ж можемо ми й самі голосити людям. То властиво попівська річ, відізвався халавка. Може, то нам не випадає братися до проповіді? Скажуть, коли не піп, не микайся в ризи. Чекаймо на попів, то й наші внуки не дочекаються. Відповів дум'як. Попи народ лінивий, їм аби своє відчитати, наїстися та лежати горі черевом. А в крайнім разі скаже, мені консисторія не валить. А може би піти до біскупа, найби він наказав? Що ж? Кого сверблять п'яти, може йти й до біскупа, але я знаю, що з того нічого не буде. Я ж вам раджу, зачинаймо від себе, заложімо собі братство тверезості і вербуймо до нього людей. Кожної неділі по вечерні будемо коло церкви читати реєстр. Такі-такі приступили, такі-такі переступили дане слово. Всі пристолі зареготалися. «Без того не буде», – мовив Дум'як. «Та вже ми будемо дбати, аби тих переступів було чим раз менше. Ну що, згода? Зав'язуємо таке братство?» «Добре», – озвалися всі. «Лиш аби за все з уряду не було якого клопоту», – з побоювання мовив Чапля. «Що може бути за клопіт? Кому яке діло до того, чи я п'ю, чи не п'ю?» Тепер не панщина, щоби на те можна було силувати. Подали собі руки і обіцялися привертати інших. А в неділю по оголосимо все коло церкви. Хто хоче не гинути в горівчанім багні, най пристає до нас. Спишемо реєстр і по інших селах пустимо чутку. Чей же народ отямиться, і жидів витиснемо з сіл. Бо яке їх тут діло? Вони землі не обробляють, навіть кілька грядок коло коршми скопати самі лінуються та хлопських бабів кличуть, лише горівку продають та затягають людей у свою лихву. У борги то п'явки, то вороги народні. Зробити так, аби їм місця в селі не було. Нехай забираються за шумом. Отак От фантазували наші товариші, і чим більше балакали, тим якось ясніше робилося перед ними, тим легшим видавалося їм виконання їх планів. Та ось ще раз відчинилися двері від Ванькира, і до нього вступив дідич Грушатич, пан Субота. У мужиків задрижали литки з давньої панщизняної привички, деякі врухнулися, щоб устати з на привітання пана і, як годиться, поцілувати його в руку. Але острий погляд Костя Дум'яка немов цівяхом прикував їх до місць. Ніхто з них не рушився, розмова на хвилю урвалася. Пан Антін Субота, дідич села Грушатич, був статним мужчина середнього росту, заживний собі, шпакуватим волоссям. І білими, як сметана, вусами, що гарно визначувалися на його повнім, помолодечому рум'янім і гладким лиці. Хоч русин з роду, розуміється, попівського, не панського, він представляв із себе те, що називають гарний тип польського шляхтича. Та й належність до руського обряду не перепиняла йому ані на хвилю бути польським паном, любити шляхетську традицію придержуватися шляхетських старопольських форм життя і вважати селян бидлом, що не то не повинно мати якісь права рівні шляхтою, але вже самої природи не здібне ні до якого самостійного життя. І коли б його не держати під буком, то зірвало б всякі рами людського порядку. І вигризши та зруйнувавши все те, що вище від нього світою, та цивілізацією, вигризло би само себе, як свора голодних собак, замкнених у огорожі. От тим в часі панщини, він поводився з мужиками остро, нібито справедливо, в такій розумінні справедливості, як поводиться розумний господар зі своєю худобою, не обтяжує надмірно одного супроти другого, не збиткується над ними без потреби, але дбає про те, аби всі були рівномірно обтяжені, без похиби поносили свої обов'язки і не брикали. У того хлопського брикання розумування про направу хлопського стану, про можливість полегші або знесення панщини цісарем. Пан Субота страшенно не любив. Як то панщини цісар не завів, то й касувати її не може. Вона – приватна власність панів, разом з її ґрунтами записана в табулярних книгах, і сюди цісар не має права мішатися. А коли справді комісари в асистенті ланцдрагонів у квітні 1848 року почали їздити по селах і відчитувати губерніальний циркуляр з донесенням, що спеціально галицьким селянам цісар дарував панщину. Пан Субота вухам своїм не вірив, сердився і в присутності комісара наговорив на цісаря таких слів, що комісар уважав себе в обов'язку зараз же арештувати його і відставити до циркулу. Щоправда, там його недовго подержали і покарали лише грошовою карою. Та проте пан Субота від того часу зненавидів усяку німецьку власть у Галичині, Наслану буцімто лише для здирання краю та для бунтування селян проти панів. Восени того ж 1848 року йому трапилася друга немила пригода, що на всю решту життя спіла настроїти його іронічно. Як відомо, москалі йшли тоді на поклик австрійського цісаря на Угорщину, помагати Австрії зламати угорський бунт. Під проводом Кошута, руське селянство і міщанство скрізь вітало москалів як рідних братів, як таких, що хочуть допомогти австрійським народам зламати шляхецько-панське ярмо зразу на Угорщині, де це ярмо занадто вже розпанушилося, а потім і в Галичині. До Грушатич заквартировано пару компаній московського війська. Що мусило тут простояти кілька день, поки не надійдуть фургони та воєнні багажі, без яких пішому та кінному війську годі було пускатися переходити гори. Отут, пан у суботі, стрілила в голову шалена думка в ньому прокинувся польський патріот, начитавшися Міцкевичевого пана Тадія, де суддя сопліця підпоює москалів, яких майже безпритомних. Вирізує польська шляхта, забажав і собі забавитися в польського патріота і вирізача москалів. Вони зрештою належали до Волинського полку і були чистісінькі українці, деякі навіть латинського обряду. І от він, змовившися з декількома своїми двораками, такими ж патріотами, як і сам, одного вечора суто огостив усіх москалів оковитою, а сам у ночі... Коли вже всі спали, вибрався зі своїми кумпанами на різню. Справді, по дорозі в село їм удалося засідки напасти на двох солдатів, що патрулювали по селі, і поранити їх ножами в плечі. Патрулі, одначе, спаслися втекою, а пана Суботу і його товаришів. Зараз при першій хаті арештували мужики, що упереджені про їх намір, не хотячи турбувати п'яних солдатів. Самі у потемках вартували біля них. Пов'язавши арештованих, мужики, нібито не знаючи, хто вони, всипали їм, що всипали. Поки, загалярмований нападом на патруль, російський капітан зі своїми чинами не прибіг на місце та не увільнив пана і його слуг із рук розлючених селян. Ті, одначе, настояли над тим, що їх зв'язаних відведено до циркулу і віддано властям. Як скінчилася та справа в уряді, не було відомо, напевно. Пан з іронічним усміхом говорив, що то був дитинячий жарт, глупий хлопський сполох, і що він ледве випросив хлопів, щоб їх не арештовано за безпідставне побиття його слух, а мужики говорили з не меншим насміхом. «А чого ж ви, пане?» Зі своїми вірними слугами аж по трьох місяцях вернули додому. Відносини між паном і його бувшими підданими познесені панщини, були коли і невиразно ворожі, то все-таки холодні, подиктовані обопільним недовір'ям і підозріннями. Пан усе підозрівав, що мужики ненавидять його, чигають на його життя, готові кожної хвилі впасти до двора, пограбувати все його добро і поубивати його з родиною. Натомість мужики підозрювали пана, що він усе ще шукає разом з іншими панами способів, як би завернути скасовану панщину, або якимсь іншим підступом загарбати мужиків у свою власть, що він інтригує і працює над тим, аби на кожній кроці шкодити і докучати їм. Оцей обопільний недружній настрій був неначе курява, що виступає зі свіжо розваленої руїни, і на хвилю закриває сонце. Селяни не хотіли ходити на роботу до пана, інакше, як під вояцькими канчуками. Ніхто в селі не важився йти до двора, найматися на службу чи на поденний заробок, так що для всього сього. Пан мусив спроваджувати людей з дальших сіл, між якими аж надто часто попадалися суб'єкти, здеморалізовані вже давнішим двірським життям. А кілька разів навіть члени з організованих злодійських шайок, які, обізнавшися в дворі, накликували своїх кумпанів. І ті за два роки вже пару разів обчищували пана з усього, що можна було забрати чи то на плечах, чи між ногами. Панські расові архівці, якими величався грушатицький двір, перші впали жертвою завидющих очей і давно вже гуляли десь по російських степах. Такою ж дорогою пішло і панське фамілійне срібло, тобто закуплене від фамілії, що перед тим володіла грушатичами. За всі ті збитки пан сердився на тих, кого найближче бачив перед собою – на грушатицьких селян і позаочно лаяв їх і злодіями, і розбишаками. Та що все таке, що оце він перший прийшов до них? Чи припадково лише вступив до коршми? Чи справді щось тягло його сюди? Він, мабуть, надіявся застати тут більшу громаду, але тепер рад був у душі, що застав лише кількох людей. Знявши шапку і кидаючи її на жидівське ліжко, він сказав, Дай Боже добрий вечір. Дай Боже здоров'я, відповіли селяни. Пан наблизився до них і на його лиці заграв іронічний усміх. Га га, самі матадори, головачі, громадські мужі. Позволите сісти між собою? Сідайте, тут у Йоськові Ванкірі місце кожному вільне. «А так до вас, до хати, то мені не вільно прийти». «Милості просимо, як ваша воля, ми не кусаємо». «Ага, не кусаєте», – осьміхнувшися, підхопив пан. «А так без кусання з'їсти б мене раді». «Може, хто й рад, ми того нічим по собі не показали», – відмовив яць коваль. «Не показали». Господи, тобі слава. скрикнув пан. А хіба ж то не ви бунтуєте громаду проти мене? Не ви дишете ненавистю на мене, відгрожуєтеся мені й моїй родині? Хіба ж то не ви, оце вже другий рік, держите мене в селі, як заповітряного. Ніхто до мене не зайде, не поговорить, маєте своїх підлизнів. «Ніхто їм не боронить ходити до вас і обріхувати нас», – втрутив своє слово Дум'як. «Костю, і ти так говориш!» – з докором обернувся до нього пан. «Ти, що десять літ прожив у моїм домі!» «За свинопаса!» – знов понуро втрутив Дум'як. «Все одно, – мовив пан, – але все-таки можеш сказати...» що я старався бути для всіх селян батьком і добродієм. Отак, таким батьком, що за чуба торгає та по плечах буком пише, і таким добродієм, що аж сльози в очах ставали. Засліпила вас злість. Чого нас мала засліпити? Яких ви нас виховали? Таких маєте. Не подивуйте. Пан помовчав хвилю. Похитуючи головою, його іронічний настрій якось проти його волі розвіявся, і він почав з людьми говорити від серця. «А все-таки можете сказати, що я для вас не був злим паном, інші гірші бували. Чи одного-то з вас я порятував у тяжким припадку, чи одному я переднівку і хлібом грішми, і худобою вигодив. Грій добро забувати!» «Ми були ваша челядь, ваша тягла худоба, і ще до того був цісарський припис – рятувати мужиків або вдержати їх у таким стані, щоб могли відбувати свої повинності. І то признайте, що з-під моєї власті вийшли ви одні заможними, інші трохи біднішими, а ніхто не вийшов голі руч, окрім тих, що з голоду розбралися в світ». Та окрім тих комірників, це категорія найбіднішого залежного селянства, яка наймитувала і жила в чужих хатах і коморах, яких намножилося в селі за час вашого панування втроє. Флодюча голота, буркнув пан. Але з моєї причини ані одна родина не змарнувалася, бачите, і не заперечите того. «А тепер мені такі збитки робите, на роботу ані руш. Торік мені половина врожаю через вас пропала. Ще й злодію мені на двір спроваджуєте, стежки їм показуєте». «Сього нам, пан, досі не доказали», – застерігся Чапля. «Просимо нас не помовляти отаке, в чим ми зовсім не винні». «А чорт його знає, хто тут винен». Але я маю жаль до вас, до всіх вас, до цілої громади. Я ж Русин, я ваш брат. Мій дід був по помуселі, і не вашою кривдою, а з Наполеонівської війни доробився стілько, що купив оце село. Я не раз докоряв сам собі, що мушу жити в тих проклятих панщизняних відносинах, і потішав себе надією що як панщина буде скасована, то житиму з вами, як з добрими сусідами. «Не платіть, пане Теревені!» – відповів йому Дум'як. «Чужим людям можете все говорити, може, вам і повірять, але нам тим баки не заб'єте. А хочете бути нашим сусідом, то на все одинока рада – перестаньте бути паном». Хіба ж знесення панщини не порівняло нас? Що я вам тепер за пан? Ні, тому не повіримо. Війна між селянством і панством не скінчилася, але тільки починається. Коли ви справді хочете бути нашим сусідом і рівним з нами, то наша думка і наша просьба до вас така. Продайте нам свої добра, а тоді живіть собі серед нас. Тоді вас привітаємо, як батька. А без цього ви все будете в нас, пан, І з яким мусимо воювати. Пан Субота аж поблід Присиду м'якових слова, Аж зуби закусив, Щоб не вибухнути, Яким згірним словом. Чи бач, куди вони стріляють? Продай їм свої добра, Уступися з двора, Покинь ту позицію, що вважається огнищем цивілізації серед моря хлопського простацтва і некультурності. Він довгу хвилю ворушив губами, мов жував щось гірке, а далі запитав іронічно. «Продати вам? А по якій ціні, коли ласка ваша? Як оцінять таксатори, на яку згодимося обопільно, таку й дамо». То, «То ви, видно, багаті люди, коли село купуєте. Де ж ви грошей набрали?» «Набрали чи не набрали, це вам байдуже. Нині вже світ дошками не забитий, гроші не позакуповані. То хоче, а має на що, може їх дістати. А нам земля потрібна. Оце, що маємо, може ще вистати для наших дітей». А наші внуки будуть уже бідаками, як поділять її. А ще як ви зіпрете нам ліси, зіприте пасовиська, то ми вже й тепер будемо близькі руїни. Бачите, все нам важно. Доки буде пан у селі, доти буде панщина, хоч не даремна, а платна. І чим далі, тимся панщина буде тяжча, і нашим онукам буде гірше, як нам». Модро говориш, іронізував пан, але на таке. Та хоч би я тепер і продав вам своє добро, то вашим правнукам знов буде тісно на тій землі. Буде або й не буде, розвинуться промисли, заробітки, повстануть фабрики, виростуть міста. Я добре придивився тому в Чехії, тоді й селянам легше буде. Але нам лише тепер загосподарюватися та не зійти відразу на біду, аби два-три покоління виховати по-людськи, підвигнути з темноти, з п'янства, адже бачите й самі, що як піде так далі, як ішло досі, то ми за десять літ будемо жебраками. Ледачі будуть, а порядні встояться, мовив пан. Не слухайте того пане мовив Дум'як, і найпоряднішого розпука бере, коли дивиться на те, що діється довкола нас, і міркує, що буде далі. То ваша річ, понуро мовив пан, ви тепер вільні, не хотіли бути під нашою рукою, то дбайте самі за себе. От за це слово дякуємо, з усміхом мовив Дум'як. Це було розумне, щире панське слово. Вам байдуже, чи ми загосподарюємося, чи підемо з торбами. Ви своє зробили, дерли нас і катували на панщині, держали в темноті, ще й навчили горів купити. А тепер з клаптиками землі, випустивши зі своїх рук, кажете «Ви вільні, дбайте самі за себе». Гей, пане, пане, така ласка до доброго кінця не доведе. І, маючи такі думки, чого ви обертаєтесь до нас зі своїми сусідськими запевненнями. Таких сусідів, що чигають на те, аби знов зробитися нашими панами, не потребуємо. Краще вже, як вороги, то вороги без зайвого балакання. Але ж я не ворог ваш скрикнув пан, допечений до живого. Я хотів би жити з вами в згоді й гармонії. Як огонь з водою, буркнув дум'як. Ні, як батько з дітьми, докінчив пан. Коли ви такий батько, мовив дум'як, вдивляючися йому в очі, то дайте доказ. Хоч то, може, і не місце тут, але при чесних людях не сором. Віддайте за мене свою дочку. Ми любимося. Вона дівчина розумна, роботяща й гарна. Шкода, щоб пропадала між панами. Панаш кинувся, мов укушений гадюкою, і зірвався з місця. Хаме. крикнув до дум'яка. З ним говори, як з добрим, а віно й до чого собі розбирає. Як ти посмів подумати про це? Ова, відповів дум'як. Так-то ви далеко від хамів. А зрештою, я не признаю ані хамства, ані панства. А дівчина мені подобалася. І маю в Бозі надію, що буде моя. Чуєте? Люди! Крикнув пан, звертаючися до присутніх. Як-то він мудро говорив проти панів, правда? А тепер сягає по руку моєї дочки і сам хоче бути паном. Чесно то, зовсім не хочу бути паном, відповів думя. Я вам про маєток нічого не говорив і не хочу його. Маю свого настільки, що вижию з праці рук і жінку з дітьми погодую. Вашого маєтку мені не треба. «І не лакомся, ото до чого договорився, ну, буду знати надалі, як з вами говорити, добром з вами не вийдеш на своє, то я ще покажу вам, що я тут пан». І не прощаючися ні з ким, він ухопив свій капелюх і вийшов із Ванькира. «Ну, насипали ж ви йому», – сказав ясь до ще такого зроду, певно, не чув. «Найчу я тепер», – сказав дум'як. «Цікавий я, що то він скаже після цього, як я до його дочки сватів пішлю». «Та невже ви направду?» «А то що ж, невільно мені. Дівка мені сподобалася, та я їй до душі. Маєтко його не хочу, а її він не зіпре». Тим часом коршма заповнилася знов людьми. Цим разом з дівчатами й парубками, що збиралися туди щонеділі на танці, заграли музики, почулися ритмічні стукича біто підлогу, співи та вівкання розбавленої молодежі. Товариші повиходили з ванькира і змішалися з юрбою. Дум'який собі пішов у танець. Дівчата горнулися до нього, хоч знали, що він любиться з панною із двора. Перетанцювавши пару разів, він під час павзи взяв у музики скрипку і повів смиком по струнах. «Заграйте, Костю! Заграйте! Хочемо послухати, як ви граєте!» Він почав коломийкою, далі перейшов на тужливу думку, на якісь веселі підскоцьки мелодії, і знов затягнув сумної. Тони мелодії були всім знайомі, та проте виконання було якесь незвичайне, що зворушувало душу. Та ось він покинув натоптані стежки і пустив поводи фантазії. Скрипка немов заговорила живим язиком. Тони почали капати в душу росою, почали свистіти, як вітер у берегах, сміятися, як сонце на веснянім небі. А нарешті заплакали, застогнали й заридали, як невольник у кайдана. Усі присутні духу собі притаїли. Це не була ота проста скрипка, Що промовляла до них хоч без слів, А так виразно і досадно, Що виливала їх горе, і щастя, і надії. Це була жива істота, якась таємна душа, Що з того дерев'яного струменту сміялася, Журилася та ридала, уділяючи їм своє чуття. Всі, не тямлячи себе, Ішли за тим чародійним голосом, і нарешті розплакалися, як діти. І в самого дум'яка сльози закрутилися в очах. Він положив скрипку на столі і глянув по присутніх. «Ей ви, дрантя моє коханоє!» – промовив устаючи. «З вами хіба пити і плакати, а розумного слова від вас і не жди». І за цим він вийшов, поки всі присутні, мов засоромлені, втирали сльози. Розділ третій. Пан був сердитий. Справді, він наслухався сьогодні таких речей, яких не чував досі ніколи, і про які в своїй панській заскорузлості навіть думкою не вів ніколи. Анархіст! Правдивий анархіст! Бубоній він сам до себе, простуючи стежкою через сади на попівство. Ну, чи чував хто таке з уст хлопа? Всі святі основи життя, власть цісаря, повагу дідича, усталені порядки суспільні, він топче ногами. Продай їм двірську посілість, щоб і слід не пахні якого панства. Дай йому ще хамові. Свою доньку за жінку, знизи себе до того худоб'ячого стану, в якими вони живуть. Жолопай з ними горілку, коршмі, і валяйся, як свиня під жидівськими лавами. О, тоді будеш їм любий, тоді назвуть тебе татом і сусідом. Ну не до ж дете, іще й грозять, певно я в їх руках. Схочуть, запалять, зрабують, уб'ють. Хіба я можу встерегтися або оборонитися проти черні? Може справді краще спродати все і йти в місто жити? Ну, але того не дочекають, щоб я їм продавав свою землю. Як маю продати, то знайду їм такого пана, що їм потрафить доїхати кінця». Та поки що нема страху. Завтра приїдуть драгони. Знов готова бути біда. Як почнуть бити, готово хлопство кинутися на них і на мене. Та ні, вони як той кінь турецький, хоч великі, та дурні. Не осміляться кинутися на цісарські дітей. Стерплять так, як терпіли той рік. Ну, поборемося поки уряд держить нас у своїй опіці, потім можемо дозволити собі дещо. Отак, покріпивши себе духом, пан Субота добрався до попівства. Не стукаючи, він отворив всі двері і подався до покою, що був обставлений м'якими меблями, і служив священникові, як прийомна для гостей з вищого стану. Мужики він, звичайно, приймав зимою в кухні, а літом на ганку або в своїй канцелярії, обставлені дубовими лавами, таким же столом і такою шафою з метриками та парафіяльними паперами, до своїх покоїв не допускав їх ніколи. Шляхтич він ні за що не міг стерпіти хлопського духу. Грушатицький парух, отець Квінтіліан Передримірський, був статний і поважний чоловік, літ понад шістдесят. З тої генерації попів, що вихована в аристократично-шляхецькій дусі, в ненависті й погорді до мужика, і свій руський патріотизм віднаходила в тих чудернацьких і обскурних викладах на так званих руських курсах при Йосифінським Львівському університеті, які слухачам тих курсів та їх старшим сучасникам парохам давнього виховання, тобто. Круглим неукам видавалися верхом премудрості і змістом освіти. Отець Квінтіліан і досі залюбки цитував на пам'ять уступи частини текстів з тих викладів, які мав записані в грубих зошитах, і не признавав понад них ніякої науки. Він любив особливо молодших священників з нового студіум, зацукувати геологічними питаннями вроді таких як може ця ізобразити тіло чоловіческое?» І надармо, підождавши на відповідь, тріумфально виголошував «Ага, правда, що навіть того не знаєте. Отже, слухайте, тіло чоловіческое – Може й зобразити через поняття «махіни», а то махини механічної, параболічної і гідравличної. Ну, а що таке душа?» Молодий теолог відповідав такою або сякою модною дефініцією, але отець Квінтіліан уперто хитав головою. «Куди, куди вам, молодикам?» «Слухайте, як нас учили! Душа ісу, є, Котору є собі самому, ось собі самому І о віщах всіх собі положених є свідомо є. Ось дефініція, не те, що ваші, є, що в рот узяти. З усім тим, він був руський патріот, Типовий представник того старого попівського патріотизму – що бачив націю виключно у попівській касті, беріг старанно всі її привілеї і кривим оком дивився на вторження хлопства в чисту попівську расу. Його ідеалом було попівство дідичне, що переходило з батька на сина і держалося століттями певних околиць. Щодо язикових поглядів, він був безумовним прихильником церковщини і вживав хлопське наречіє лише в розмові. Борони Боже в писанні. Маркіян Шашкевич, Вагилевич, Головацький і інші їх товариші, що в 30-х і 40-х роках, незважаючи на цензурні тиски, пробували класти основи нової народної літератури. Були в його очах молодики, новатори, знаряди польської інтриги, небезпечні агенти революції, яких повніша переслідувати і світська, і духовна власть. Бо ж і в церковні справи вони вносять розстрій та вільнодумний дух. Та рівчасно він був противником поляків, уважаючи їх усіх за підшитих революцією та обурюючися на їх заходи коло златинізування руського обряду на їх інтриги проти руської ієрархії та на їх зневажливе поводження з руським сільським духовенством. Не раз на празднику по десятій ламці вина він з іншими попами-патріотами затягав польську, але русинами зложену пісню. Толях, він боїться, цар різко тисне на зрадників, він забирає уявну свободу, хай живе Паскевич. На знищення, заради кого? Ляхів, ляхів, ляхів. Ці останні слова вимовлялися остро з Московська і будили великий запал серед попів патріотів. У році 1848 отець Квінтіліан кинувся був у вир політичної агітації На народних вічах, у маю червні, промовляв завзято проти поляків. І за все потерпів. Одну з таких віч розбила польська гвардія народова, маючи головну на меті вбити попа, який гавкає на Польщу. Отець-квінтіліант такий дістав дещицю і спасся від гіршого лише розпучливим скоком крізь вікно на вулицю. Восени того ж року він зробився завзятим речником поділу галичини на польську і руську часть, та й тут. Знову потерпів несподіване посрамлені від своїх власних парафіян. Кілька разів на проповідях загрівав їх до того, що підписали поголовно всім селом петицію до державного сойму за поділ Галичини. Та, на диво, чимось стріше і гарячіше він промовляв за тим. Тим опірніше ставали проти всього підписування грушатицькі мужики. Вони були... Принципіальні вороги всякого підписування. Боялися, що це буде або на панщину, або на більші податки. І ніякі докази та масні лайки оця Квінтіліана. Без лайок жадна його проповідь не обходилася. І тут, в тих лайках, він володів чудовим лексиконом щиронародних зворотів. Не могли переконати їх. Підписи йшли пиняво, повільно, а інші... Просто говорили мость, все ви то дуже красно говорите, але ми не підпишемо». Тоді отець Квінтілян ухопився останнього способу. Раз у неділю, коли церква була повна народу, він велів Паламареві позамикати всі двері церкви і заявив зібраним, що поти їх не випустить із церкви, поки всі не підпишуть петицію за розділом галичини. Та тут він наскочив на гаряче. В церкві зробився страшенний гвал. Посипалися лайки на попа і на всю попівську політику. Хлопці не вважали на святість місця, але цабанили отцеві квінтіліану також порядним запасом свого лексикону. «Попе, не мішайся не в свої річі, а то зв'яжемо зараз і таки в ризах. Поведемо до циркулу. Ти гадаєш, що ми такі дурні? Не розуміємо, куди ти нас тягнеш. Ми хочемо бути під цісарем, а не під попами. А ви би хотіли взяти нас у руки. Не стало панської панщини. То ви би хотіли накинути на нас свою попівську панщину. Знаємо ми вас, п'явки людські. Зараз тут, давайте аркуші з підписами. Сюди з ними і вирвавши від отця Квінтіліана аркуші з підписами, а він збирав їх по всіх селах повіту, подерли їх переді очима на шматочки, а самому загрозили, що його обеззвічать, коли захоче далі займатися політикою. Отець Квінтіліан, вийшовши із ними разом з церкви мокрий, як із лазні, нікому не оповідав про цю катастрофу, своєї політичної акції, але хлопів зненавидів ненавидів ще дужче і давав їм все чути в своїх щоденних парафіяльних та сусідських зносинах з ними. З грушатицьким дідичем жив отець Квінтілян, також не на відносинах. Між ними ще за панщини раз у раз виходили свари і навіть процеси за якусь кіпщину – за доставу топлива з панського лісу, за право полювання, до якого отець Квінтіліан був великий охотник, за риболовство і тисячні інші придирки. Отець Квінтіліан не вірив у руськість пана суботи і вважав його таким самим поганим ляхом, як і інших дідичів. Дідич зі свого боку називав попади руном і часто заносив на нього скарги до консисторії та до циркулярної власті за наду життя в рубриці «Право на носіння». Та проте вони, особливо тепер, по скасуванні панщини, досить часто сходилися на розмови, особливо дідич, приголомшений випадками, не маючи дома, окрім немічної жінки і одинокої дочки. Друга була замужем аж десь на Поділлі. Ні з ким слова розумного промовити. Часто заходив на попівство, щоб відвести душу. От тим-то й сьогодні його прихід не здивував нікого. Отець Квінтіліан був удовець і до того бездітний, і держав у себе господиню, якусь повдовілу попадю, стареньку вже поморщену жінку, що поза кухню і шпіжарню не бачила і не знала світу. Шпішарня це комірка, де зберігають харчі. Тож не диво, що й отцеві Квінтіліанові не раз хотілося побалакати хоч би й з таким несимпатичним чоловіком, яким був для нього пан Субота, а ще сьогодні були спеціальні причини, за яких пан бажав поговорити з попом, Привітавшись з отцем Квінтіліаном, який, власне, встав був від вечері. Пан Субота, не сідаючи, вхопив попа за пояс долонею і тягнучи його та торгаючи до себе, не то говорив, не то кричав аж до задишки. Ні, не витримаю довше з тими хлопами. Неможливо його масть. Неможливо. І відки вони такого духу набралися? То се страх, страх, страх подумати і він чим раз сильніше торгав оця Квінтіліана, потрясаючи його наповнений живіт. «Паночку!» – відповів з косим усміхом отець Квінтіліан, силкуючись увільнити свій пояс від панської долоні. «Поперед усього я вам не трепета, не осика, якою б ви були обов'язані трясти, а по-друге... «Сідайте та висапайтеся, може чайку дозволите. «Пані Клементова, просимо чайку по скляночці!» «А по-третє, зберіть дух та говоріть порядком, що сталося!» Пан Субота пустив його мистів пояс, сів на фотель, відхлипався, випив дужком поставлену перед ним чашку чаю і потім, пальцями обтираючи вуса, витріщив очі, і, похиляючися до отця Квінтіляна, мовив з таємничим притиском. «Кажу вам, його Єгомость, конець світу! Я вже думав, що в сорокосьмім році світ кінчиться, та бачу, що ще мало на нас кари допустив Господь. Видно, ще гірше щось нас чекає. Що ж таке вельможний пан побачили? Вельможний пан!» Скрикнув немовображений пан Субота. «Що ви, отче, звете мене вельможним паном? Звіть мене жебраком, банкротом, то будете мати рацію. Адже ось провідна неділя, а в мене ще ні скиби не орано. І в мене не орано через вітри. Ну та вам зорють, але мені, бо не хочуть. Уся громада сприсяглася». Хіба під вояцькими канчуками будемо робити, а інакше ані руш? Ну, чи чував хто таке? Ну, та я вже їм зроблю те медоумеденіє. Чи як то ви кажете? Післа полан з драгонів і горівкою напою, щоб добре-добре добре били, наймають чого хотять. Сице подобаєт, мовив отець квінтілян хоча ще му будять і приложиться. Вони-то оправдуються, що якби добровільно пішли на вашу роботу, то ще готова вернутися панщина. Вже я повчав їх і толкував, і патент відчитував, і поясняв, що цісарське слово не відкличне. «Та що ти дурням зробиш? Не розуміють і не вірять». «Не кажіть так, отче! Вони не дурні, хоч свого розуму не мають. Є між ними такі вчителі, такі апостоли, що їх наводять на все лихо». Отець квінтілян випростувався і протягнув лице. Очевидно, панське підозріння було вимірене на нього та на його собратів. Але ж, пане дідичу!» – зачав він ремствувати – та дідиш зупинив його. Ні, ні, я не про вас і не про священників, хоч є між ними апостоли бунту та незгоди між хатою і двором. Є, того не заперечите, але тут щось гірше показується. Між ними самими показуються далеко гірші фанатики. Нічого святого, ніякої поваги. «Просто анархісти!» Пан Субота старався вимовити це слово так, щоб викликати якнайбільший страх у свого слухача. «Що ви мовите?» – скрикнув отець Квінтілян. «Анархісти? По наших селах?» «Не по інших, але в нашім, у Грушатича. Адже ось тільки, що я зайшов до корчми. І мав там розмову з тим мудрагелем. Як то його? З тим довгов'язим костем дум'яком. Знаєте, аж мороз по мені проходив, як я слухав, що той чоловік говорив. Це ж шибениці мало. Не треба нам панів, не треба нам дворів. Ну, та сей правда, бовкнув отець Квінтілян. Подумати глибше, то справді. Нащо що нам їх?» «А, то й ви тої самої співаєте!» – скрикнув пан, зриваючися на ноги. «Ну, добре, буду знати, де шукати вчителів, що навчають хлопа на такі думки!» Отця квінтіліана пішли мурашки поза спиною від цих дідичевих слів. Він і собі ж схопився з крісла. Вхопив пана дідича обома руками за плечі і втиснув його назад у фотель. Але ж, пане дідичу, я жартую!» «З такими річами не можна жартувати!» Сказав дідич, важко дишучи. «З огнем жартуєте, адже хлоп, як дитина!» «Скажете йому, не треба пана, то що йому значить піти?» І вирізати всіх панів. Як не треба, то най не заваджають. А ви подумайте, сьогодні ви йому скажете не треба панів, а завтра він сам собі скаже не треба попів. І що тоді буде? Отець квінтіліан усміхнувся якось на кутні зуби і сказав гірко, солодко. Ну, пане дідичу. То так не можна. Вже хлоп не такий дурний, щоб не бачив різниці. Духовенство стоїть під охороною релігії, а наш народ релігійний, до глибини душі релігійний. А в 1846 році не кричали ні пана, ні попа. «Е, е, то мазури, мазури то дич, а ні крихти релігійності не мають. Мазур, це представник етнографічної групи поляків. Еге, так викажіть, мазури. Русини між ними були. Якщо лихе, то русин пильний ученик, ніяка релігія не поможе. Та й зрештою, по правді сказати, яку ви там релігію подаєте. Як то яку? крикнув панотець. У почутті своєї гідності. Хіба не товкмачу їм? Не кради, не чужо лож, чти отця свого і матер свою. А про пана й байдуже про пана в заповідях нема, мовив простодушно отець Квінтілян. Але проповідя, то я часто згадую панів. Як прийдеться пригрозити їм, то все кажу. «Нашле на вас, Господь, панів сто раз лютіших, як теперішні, а по смерті разом з панами будете клекотіти в смолі безконечній». «Е-е-е, сратися в таку релігію, паночче, як ви нічого ліпшого про панів не вмієте сказати. Та то ж виразна намова до того, щоб панів уважати кровопійцями». «Грішниками та чортівським насінням!» «Та я про добрих панів не говорю!» – оправдувався отець Квінтіліан. «А про злих як же інакше буду говорити? А що до релігії, то я просив би вас не зневажати її, бо за все можете мати великий клопіт!» «Тепер у пана пробігли мурашки за плечима!» Та він не показав по собі нічого, тільки всміхнувся та, плещучи оця квінтіліана по плечі, мовив. «Ей, оче-оче, з вами розговорися по щирості, то вже зараз і образа релігії. Нібито ви самі вірите в те все, що там дурним хлопам говорите. От говориться, головна річ – пускати страх на хлопа». Душу свою згубиш, пекло на тебе чекає, щоб боявся, щоб не переступив своєї собачої границі, щоб не ласився на те, що не його, щоб краще з голоду здох, а не торкнувся того, що панське або попівське. От як я розумію релігію. Ось у чим бачу її громадське значення. Пан Біг. «Що таке пан Біг? Ми того не знаємо, ніхто його не бачив, але ми з нього робимо незримого та всемогучого жандарма, щоб пильнував нашого добра, нашого життя, наших родин». Отець Квінтіліан слухав саї богохульної мови, щільно заткавши вуха і нарешті пропищав. «Пане дідичу, замовчіть! «Богом вас клену, не говоріть таке! Мені, як священникові, не вільно слухати таких мерзких слів!» Дідич розреготався. «Но-но, я й не знав, що ви такий віруючий. Вибачайте, не буду більше». «Але-ба, я ж вам іще не доповів про свою розмову з тим анархістом». З тим бунтівником і бузувіром, костем дум'яком. Воістину, раб строптивий і прикословний, особа не підлегла. Зітхаючи, мовив отець Квінтілян. «Але уявити собі не можете, до чого він посуває свою безличність. Скрикнув пан. «Каже мені, найліпше зробити!» як продасте нам увесь свій маєток. Ну, чув хто таке, аби дідич продавав свій маєток своїм підданим. Справді, такого в нас ще не було, хитаючи головою, мовив отець Квінтіліан. Але що ж, дасть Бог, то й таке буде. Що? Ви також бажаєте того? Скрикнув дідич. Бажати не бажаю. А міркую, що до того дійде. Мужики з землі жиють, їм вона й потрібна. А я хіба з Божого Духа жию? гукнув пан. Ну, і ви з землі живете, певно, і я з неї жию, але ми на ній не робимо. Ось у чим різниця. А вам як дадуть гроші за землю, то ви собі осядете в місті і без журби, без клопоту. Без Безгрізні, будете жити самого процента, І нікому не будете на очах, Ніхто вам не позаздрить, не погрозить. Якби я так міг, їй Богу, Пішов би геть із села. А відки ж вони стільки грошей візьмуть, Мовив пан, уже лагідніше. Тож не багателя, то сума сто тисяч «Чи 200 тисяч?» «То вже їх річ, а вам при таких розмовах не сердитися, тільки сказати «І овшім, людоньки!» «Охоче, залюбки!» «З дорогої душі продам!» «Кладіть гроші на стіл і беріть собі все!» Пан звісив голову і міркував щось хвилину. «Це правда!» Сказав нарешті. Все ви розумно сказали. Нехай купують. Своєю дорогою я їм таку ціну заломлю, що за голови похапаються. Добре. Але той гайдамака ще одно сказав мені. Таке, що в мені аж кров скипіла. Сказав, що хоче мою дочку сватати. Молодець! Аж цмокнув отець Квінтілян. «Що? І все вам подобається?» «Хвалю за відвагу! Чому би не попробувати щастя?» «Ха-ха-ха!» – приготався панотець. «Ну, але скажіть, що ви сказали би тим старостам, якби він справді прислав їх до вас сватати дочку? Повистрілював би їх, як псів!» А що ж вони винні? Куди їх післали? Туди йдуть. О, я б їм показав, куди від мене дорога, сердився пан. А я думаю, що ви все-таки спитали би свою доньку, чи хоче йти за Костя, мовив панотець, і на його устах заграв іронічний усміх. Він так само, як і всі в селі, знав, що панна Галя кохається з костем дум'яком і часто сходиться з ним на вечорницях у селянських хатах. Що я б її питав? скрикнув пан Субота. Що то? Я їй не батько, щоб не міг наказати. їй наказати. Її вже трафлялися два пани, один навіть граб'я. Ну, вона відказала їм, і я не хотів її силувати. Один, бачите, скрофулічний, золотушний, та й сам добре злямпартований, зруйнований розпусним життям. А другий й п'яницей-картяр. Ну, я вже знаю таких, той подякував їм красненько за честь. Але щоб мені, простий хлоп, та й ще такий анархіст, смів думати про мою дитину, та й навіть свататися до неї, Цього, як світ світом, не бувало і не буде. Як Бог дасть, як Бог дасть, знов якось іронічно, додав отець Квінтілян. Як то, як Бог дасть, осердився пан Субота. Що тут Бог має диспонувати, де моя повна власті сила? Тут мені й сам Бог не має нічого до розказу, бо я її батько. І дам її комусь хочу, а мала би ти за хлопа, то волю її поховати. Так-то так, мовив священник, а все-таки буде, як Бог дасть, а не інакше. Ну знаєте що, сказав пан Субота, то най вам буде, як Бог дасть, а мені так, як я запоряджу. А тепер іще одно. Знаєте, я якось боюся завтрашнього дня. А чого вам боятися? Ландер-драгони будуть, то вони вже не дадуть вас скривдити. А ландер-драгони будуть, та й поїдуть, а я все лишуся серед тої мужичні. А що, боїтеся їх? Та як би вам сказати? Під час панщини чоловік жив собі, Ані гадки не мав. Хлоп не смів ані скривитися. А тепер підіть ви, як собі розбирають. Адже в такого хлопа, ще й підбунтованого такими анархістами, як отой дум'як. Розваги мало. Від слова до діла рукою подати. Що ж би я міг порадити вам на все? Могли б. У вас там, у ваших требниках. Є десь, чував я, така молитва, таке закляття, що, мов невидимим муром, може оградити дім від злодіїв та підпальників і чоловіка від скритов бівців. Правда то? Є такі молитви і заклинання у ваших требниках? Може, девдавніших були, але тепер їх не друкують. Є, я чув! що деякі попи мають їх у старих писаних требниках, але бояться відправляти їх, бо в тих молитвах така сила, що якби Піп чимось ухибив і відчитував їх без піднесення духу, то зараз на місці сила тої молитви вб'є його. Та в мене тут є старі писані требники, пошукаю, може знайду таку молитву. І ви були б готові відчитати її на моїм обістю? Вже побачив би, коли то така небезпечна річ, то, очевидно, ми б мусили сторгуватися. Я не пожалію нічого, аби лише я чув себе безпечним, а то тепер і спати не можу. Все, здається, ось підпалять, і всі ми в хаті згоримо живцем». Пару разів уже снилося мені таке, і за кожним разом я зривався зі страшенним криком, і мокрий, як у воді вижмаканий. То не добрий знак, поважно мовив отець Квінтіліан. Витко нашествіє духов воздушних, а против них треба твердого закляття, а молитвою і постом їх не прогониш. Пошукаю тої молитви, пошукаю, Хоч досі ніколи не доводилося уживати її. Ох, тяжкі часи настали, Духи воздушні зворушилися, І каламутя серця людські. І він побожно завернув очі догори І перехрестився, А коли пан пішов від нього, Він довго ще стояв і міркував, Чи справді... Пан такий дурний і, не вірячи в Бога, дійсно вірить в охоронну силу якоїсь молитви. Чи, може, він і цим разом підіймав його на кпини? Тих панів ніколи не зміркуєш. Розділ четвертий Ой, несподіванки, ой, несподіванки впали на пана суботу! Всю ніч його мучили страшенні сни. То він кипів у смолі, проклятий піп наврочив, то пікся в огні і чув по всьому тілу страшенну спеку, поки не прокинувся. То збунтовані мужики клали його на землю і бралися приволочити його бороною. Ой, Господи, що збудеться, то весьмову лазні викупаний, а засне знов на хвилю то знов йому всяка погань на сон набивається. А рано ще не світало, чує крізь сон ту коней, брязки ланцюгів, гейкання мужиків. Ой, господи, бунт! Ідуть руйнувати, грабувати, різати і палити. Справді, на ганку купка мужиків, а за парканом на дорозі довгий ряд коней. Мужики стукають до дверей, Пан перехрестився і вийшов до покою, з якого вели на ганок скляні двері. Не відчиняючи дверей, він запитав крізь шибу. «А чого вам треба, люди? Та на роботу приходимо. Як то на роботу? Хто вас пригнав? Та ми не худоба, прошу пана, аби нас гнати. Самі прийшли». «Самі прийшли?» – повторив пан вухам своїм не вірячи. Адже вчора клялися та зарікалися, що не підете, а сьогодні що вам сталося? Та то дум'яко оголосив по селі, що можна йти. Чому ж сьогодні можна, а вчора не можна було? То того, пан, не знають, адже ми довчора вірили, що панщина ще не скасована, що цісар дарував її лише на пробу. Щось хочуть хлопи добровільно панами далі робити, то ми й постановили собі, аби нас різали, а на роботу не йти, хіба під цісарським примусом. О, то дурні! Та й за те за рік скілько канчуків наїлися! Ну, а що ж сталося тепер, що приходите добровільно? Та вчора дум'як був у місті, та чув, як там витрублювали та вибубнювали, що панщина пропала навіки, а пани дістануть за неї сплату облігаціями. «Ото новина!» – засміявся пан. «То чому ж ви мене не спитали? Я все ще перед роком знав». «Як ми мали питати, коли пану все-таки забурені ходили та на нас вовком дивилися?» «Отак розв'язалося непорозуміння». І мужики, немов на лотерію виграли, пішли на роботу до пана, щоб заробити хоч на тютюн та горівку, а пан, урадований та розсмішаний їхнім порозумінням, вернув до покою. Його жінка мала спаралізовані обі ноги, і вже оце п'ять літ її возили в кріслі. Зрештою вона була весела, жартовлива жінка, і в противенстві до свого чоловіка – не боялася нічого, а особливо мужиків. Я їм нічого злого ніколи не робила, а не одного й рятувала з біди. То в мене сумління чисте, і ніхто мені не зробить кривди. А ти, говорила до пана, коли сей жалувався, що по ночах мучать його страховище, ти, видно, маєш нечисте сумління, то терпи тепер. Що там сумління? нерадо бурчав пан. Я також нікому кривди не робив, а що карав товариш ти саджав, та секти вилив? То все ж моє право, цього вимагала дисципліна, без цього би чоловік між тим хлопством за пса поваги не мав. Без того не можна було. Ну, то й задоволяйся тим, що мав колись повагу, а тепер не маєш. Панася резолюція мало заспокоювала, та тепер, вертаючись Ганку до покою, де вже на столі стояла заставлена кава. Він був веселий і реготався сердечно. Представ собі, мілечко, хлопи вчора не знали, що нам за панщину буде плачено. Не знали? То як же вони думали? Мабуть, думали, один цісер подарував. Другий може відібрати. І все боялися, що як лише вони добровільно підуть до панів на роботу, то пан ще наверне знов. Ці сер робити, робити навіки вічні. І для того воліли торік буки брати від вояків, ніж жити добровільно на заробок. «А, господи!» – скрикнула пані. «І так вони через свій недогад кончуків набралися». І ти знав все, і не заспокоїв їх давно. Я знав, хіба я знав, чого бояться. Не хочемо йти на роботу, хоч нам які гроші давайте. Та й не хочемо. Що ж мені було робити? І по інших селах було так само. І скрізь, аж підлан з драгонськими канчуками робили. О, господи, господи, зітхала пані. А я то скілько наплакалася, скілько їх напросилася. І шкода було твоїх сліз і слів. Дурня й в церкві, а руського хлопа і на свободі б'ють. Він не доріз до свободи, любить ярмо так, як кобила батіх. В цій хвилі почувся знов рівномірний стук кінських копит і знайомий голос воєнної трубки – Се приїхали ланс-драгони. Пан Субота, голосно регочучись, вибіг на подвір'я і привітався зі знайомим капітаном. «Пане капітане, запізно прибули!» – кричав він. «А що сталося?» – з жахом запитав капітан. «Я й сам боявся, щоб не було якого конфлікту!» «Та нічого Богу дякувати!» – сказав пан. «Усе минулося! Весь страх, усе роздразнення, вся їх упертість! Усе була тільки одна помилка! Представте собі!» І він почав капітанові виясняти, чим було діло. Капітан також засміявся. «Но такого би не придумав! От ти ще фанатики! І дісталиш торік за своє!» Ну, але позвольте, ще піду вашій пані ручки поцілувати. А я так раджу, пане капітане, вашу компанію велю тут трохи погостити, бо задурно їхала, і нехай вертає назад, а ви лишіться сей день у нас. І так ваша служба тут почислиться. Добре, мовив капітан, і видавши компанії відповідну інструкцію, пішов до покою. Привіталися з паною Суботовою. Капітан випив каву, яку подала Галя, і тільки зачав оповідати якісь міські новини, коли служниця війшла і сказала пошепки до пана. «Хлопи прийшли, прошу пана!» «Що за хлопи?» «Та так, із села!» «Чого хочуть?» «Та хочуть поговорити з вельможним паном!» «А багато їх?» Та два чи три, проси їх сюди. За хвилю вийшов Яць Коваль і Степан Чапля. Цей останній держав хліб під пахою. Слава Ісусу Христу, сказали вони. Слава навіки. А чого ви, люди? Прошу вельможного пана, просимо хліб святий на стіл положити, сказав Коваль. «Кладіть! Просимо вельможного пана, чи дозволите нам сказати те слово, задля якого ми сюди прислані? Кажіть. Отже, ми ловці молодці, сім літ на лови ходили, до сього краю заблудили, прослідили ми коницю. Ах, ви драбуги. скрикнув нараз пан, зірвавшися з місця. Ви смієте? «Ми ж просили у пана дозволу», – сказав спокійно Яць. «І ви сміли приходити до мене з такою беззличністю? Хто вас послав?» «Вельможний пан знають так само, як ми». «Де він? Кличте його сюди!» Дум'яка не треба було кликати. Він весь час стояв перед покої і шептав зі своєю улюбленою Галею. «То ти, Костю, направду робиш собі сміх з мене?» Визвірився на нього пан. У тій хвилі капітан устав з місця, підійшов до Костя і подав йому руку. «А, як? промовив до нього. «Ти вже на урльопі?» «За обшитом, пане капітане, п'ятнадцять літ вірно і чесно прослужив». «Ви його знаєте?» – запитав пан. «Ну як же, хто би не знав Дум'яка, що був фронтмен у Гренадерськім полку, любимець усіх генералів, а ви чули, як він грає? Знаєте, бувши в Відні, заслухався, як грав Паганіні, та й почав собі ж на той спосіб. Варто послухати. Граєш іще, Дум'як? У мене тепер роботи багато». Рідко коли в неділю за скрипку беруся. Генерал від гренадерів дарував йому скрипку. Талановитий чоловік. Шкода, що не вчений. Але що ви тут за комедію показуєте? Бо я не зрозумів, що цей чоловік говорив, і по що вони хліб на столі поклали. Це в них звичайні обряди присватанню, сказав пан. Я також зразу не догадався. «Присватанню, значить, прийшли пана дідича просити на весілля?» «Дідька лисого на весілля!» – скрикнув пан. «Прийшли сватати мою дочку за цього опуда!» «Тобто опудала!» «Ви, дум'як?» – дивувався капітан. «Так, пане капітан, до розказу, до наказу». «Я чесного роду, тепер вольний чоловік і господар. Панна Галя мене любить, до панства її не тягне. І дала мені слово, що піде жити зо мною. От я й приходжу до пана дідича зі сватами». «Мовчи, рекруцьке вухо. крикнув дідич, удаючи, що дуже сердиться, хоч направду йому робилося якось смішно з усеї сей пригоди. Мовчи, не смій мені навіть згадувати про своє дурацьке сватання. Я тебе ані бачити, ані чути не хочу. Ти анархіст, ти на шибениці скінчиш, а моїм зятем не будеш, як свій світом. Поперед усього холодно й спокійно відповів Кость. До сватівчої мені люди говорять без крику, так уже звичай велить. Можете нас відправити, але честі нам не уймайте. І я вам не рекрут, а вислужений фельдфебель від цісарських гранадерів. А будь ти собі сам вислужений дідько, то я тебе не хочу знати, скрикнув пан і тупнув ногою. Аля, старости, беріть свій хліб і забирайтеся з Богом до дідька. Спокій і певність дум'яка дратували його. Він аж задихався і спотів з пересердя, хоч на дні душі чув усю несерйозність і дум'якового спокою, і своєї сердитості. Це ж комедія! Не жадне дійсне сватання!» – думалось йому. «Де ж таки все чувано і видано?» І, обертаючися до своєї жінки, що досі весь час мовчала, і дивилася на ту сцену, промовив до неї. «Мірцю, чуєш, що за комедію робить з нами оцей хамло? Він, недавній підданий свинопас, підіймає очі і простягає руку по нашу дитину». «Що ж?» – мовила пані спокійно. «Треба її спитати, чи піде за нього». «Що?» «Її питати?» Знов не на жарто звірився пан. «Та яке вона має право рішати тут, де ходить огонор усієї родини? Я її радше в монастир запру або в домовину зложу, а не дам за мужика. І я би радив запитати панну Галину, сказав капітан, адже як вона не захоче йти за нього то все балакання відразу стає безпредметове. «Еге, як не захоче!» – мовив пан, махнувши рукою. «Якби то вона була панна аристократка з великими амбіціями і високим тоном, то певно би не схотіла. А то ж вона в нас дурна, проста, зросла більше з мужиками, ніж з нами» то боюся, що їй сей валило. Якраз буде до вподоби. Ні, краще й не питати її. Та мати вже позвонила срібним дзвоником, що лежав на столі біля її руки, і Галя війшла до покою. Була се дівчина двадцяти двох літ, крепка, здорова і рум'яна, з блискучими очима, низьким чолом і круглою, як молоко, білою борідкою, Зовсім не похожа на дурну та просту, а навпаки, зовсім свобідна і самостійна в кождім своїм руху, в кождім слові. Галю, дитино моя, мовила до неї мати, ти знаєш оцього парубка? Як же не знати? Знаю, мовила Галя, і лице її обілялося ще густішим рум'янцем. І знаєш, чого він прийшов до нас? Знаю. І що скажеш на це? Піду за нього. Що? Скрикнув батько, хоч відразу надіявся такої відповіді. Підеш за нього? За хлопця неотесаного, злидаря, що нині не п'є, а завтра може розпитися? Що може бути, того ніхто не знає. Скромно, але твердо відповіла Галя. Я можу завтра вмерти. Воліла б нині вмерти, ніж маєш таке говорити, скрикнув пан, тепер почуваючи, до чого воно справді йдеться. Антоне, з докором промовила мати, гамуйся. «Що ти говориш? Це ж наша дитина!» «Неправда! Не може бути моя дитина!» Кричав пан, забуваючи сам себе. «То якась хлопська дитина, яку тягне з двора під солом'яну стріху, до скіпок, вівсяного журу та чоловічих кулаків. Моя дитина ніколи б на таке не пішла!» Таточку, озвалася Галя, а що мене мало тягти до тих кавалерів, яких ви мені раяли досі? Їх титули, що один граф, а другий барон? А хоч би і так, а один сточений хоробою, напівідіот, а другий п'яниця, картяр, що, видимо, тільки спекулював на ваш маєток. Я вашого маєтку не хочу І не хочу бути його додатком Та його жертвою Я вже повнолітня І хочу йти за того, хто мені до вподоби А запирати мене до монастиря Ані навіть держати мене в своїм домі Проти моєї волі Ви не маєте права Не маю права? Аж скрикнув пан А ти відки до того приходиш? «Учити мене права, «Бо бачу, що ви його не знаєте, коли таке говорите. Я такими словами не дам себе залякати». «Побачимо, чи це пусті слова, а поперед усього забирайся від спокою. Що родичі скажуть, те й буде». «Я родичів шаную», – сказала Галя. Але в таких річах, як замужа, маю свою волю. І наперед вам кажу, не мучтеся ніякими нарадами. Я хочу бути костева і буду костева. Против нашої волі? Тут я маю свою волю. Але ж я тебе прокляну. Я тобі ніколи благословенства не дам. Той не давайте. Обійдуся, аби мене Бог благословив, і мама поблагословить. Мати всміхнулася до неї та не сказала нічого. Я тебе вий, я тобі нічого у посазі не дам. Іди гола з моєї хати. І піду. Хата, в якій мене на силу хочуть держати, була б мені тюрмою. «Ну чи сказилася, дівка?» – кричав пан. «Що вона говорить? Це ти, анархісте, так збаламутив її!» Обернувся він до дум'яка. «Я вам казав, пане, що я певний Галі», – відповів дум'як. «І думаю, що найліпше зробити, відложивши свою сердитість і даючи нам своє благословенство». На ваш маєток ані я, ані Галя не маємо ніякого забагу. Коли хочете, зараз вам тут сесію підпишемо. А чи пустите її з дому голо, чи одіту, це вже ваша річ. Я шукаю жінки-приятеля, щоб мені була по душі і щоб була господиня добра. Та що вона за господиня, буркнув пан. «Нероба! Двірська панна! Марнотратниця!» ви, паночку, говорить таким, що її не знають, а я маю свої очі і бачу добре, що бачу, та й чую, що чую». Сапаючи важко, пан почав ходити по покою, а потім, махнувши рукою на селян, сказав, «Вийдіть до передпокою, порадимося!» Селяни, не беручи свого хліба, вийшли, і Галя з ними. Пан Субота довго мовчки ходив по кімнаті, завзято крутив вуса і з-під лоба позирав то на жінку, то на капітана, немов очима питав у них поради. Далі промовив до жінки. «Що, мілечко, яка твоя рада?» «Що ж мені радити? Галя в мене добра дитина, послушна, роботяща, і я рада бачити її щасливою». «Але чи буде ж вона щасливою за тим неотесаним мужиком, що всею своєю силою ненавидить панів? Адже він не забуде того, що й вона з панів, і певно дасть їй це не раз почути». Ніби родовитий пан, граф чи барон, не дасть їй десять раз швидше і грубіше почути, що вона йому не рівня, що він узяв їй з ласки, що вона простачка і не гідна його. Ей, Антоне, Антоне, згадай, що ми також не аристократського роду, а тепер не такі часи, щоб нам конче тягтися туди, де нас не просять, і не потребують. Пан Субота задумався важко і похилив голову. Твоя правда, Мілечко, нема потреби нам пхатися в ті панські магнатські круги, де ми до віку будемо приблудами та приймачами, неналежними до їх сім'ї. Але все ж ще не значить, щоб ми зараз спускалися на дно і мішалися знову з тою чорною расою, з якої ледво вибилися наші діди й батьки. Вибилися або й не вибилися, спокійно і розважно мовила пані. Навіть життям мало від нього відірвалися, хіба більше звисли на його працю, відвикнувши самі від неї. Ні, Антоне, не вдавайся в такі думки, вони ні до чого не доведуть а тільки можуть у нашім домі наробити лиха і грижі. В даному випадку – журби. Розстроїти життя нам і нашій дитині. Сам бачиш, як живе Женя зі своїм вельможним мужем. Що із того, що має титул графині, а кілька разів зійдеться зо мною, то, вичекавши, аж лишимося самі, кидається мені на шию цілує мої руки, та плаче, плаче, та приговорює. «Мамочко, мамочко, топили ви мене, нещаслива я навіки!» Для пана Суботи не булося ніякою новиною, що його старша дочка Євгенія, колись славна на весь край красуня, вийшовши замуж за новоспеченого у Ошустовського, Розпусника і марнотратника тепер важко бідує і опинилася над берегом економічної руїни. Правда, вона з вродженої гордості ніколи не признавалася батькові до свого горя, але батько турботними очима й сам не раз бачив, як сохне та в'яне краса його дочки, як вона на силу здушує свої зітхання і потайно втирає сльози. Шовковою густиною, і ця згадка всій хвилі Дуже болюче стиснула його за серце «Ну ти знов починаєш про Женю», – мовив він сердито І відвернувся, щоб тою сердитістю замаскувати своє зворушення «Сама хотіла графа, я її не силував, тепер має, має чого хотіла» «Сама хотіла», – з докором промовила пані. «А ти не хотів? А ти не возив її до нього в гості? Не заохочував її кокетувати його? Не задурював її голову його титулом і зв'язками, і протекціями?» «Ей, Антоне, Антоне, досить тобі, що поміг утопити одну доньку, а ще й другу хочеш?» і вона нечутно почала плакати, затуливши лице хустиною. Пан Субота знов почав сердито ходити по покою, а потім зупинився перед капітаном, що ні всіх, ні в тих сидів як свідок цієї фамілійної сцени і тільки над тим і думав, як вибратися з цього дому. «Вибачайте, пане капітане», – мовив пан до нього, «що заставили вас слухати». Все і прикрої розмови, отак нам не щастить з нашими дітьми. Син одинак уже був на університеті і згинув у поєдинку. Дочка одна бідує за графом, а друга, чуєте самі, наважилася йти замуж за мужика, підданого. Ну, чи чув, хто таке? Адже все такий скандал, що я й подумати ясно про нього боюся. «А тут ще й жінка. Ну, скажіть ви мені, чоловік честі, що мені тут робити і як поступити?» Капітан помовчав хвилю, морщачи свої густі брови, а потім сказав. «Нелегко мені радити в такій важкій справі. Та відки я приходжу до того, що найбільше хіба міг би сказати, що обоє молоді подобаються мені». Дум'яка знаю досить добре і маю переконання, що він чоловік чесний і з характером, що скаже, на тим стоятиме. А свою дочку ви ліпше знаєте, то вам легше зміркувати, чи волити її волю, чи ні. Так-то так, ліпше знаєте, сумовито мовив пан Субота, нібито чоловік... Може знати жіночу натуру. Сьогодні цього хоче, А завтра давай їй чогось іншого. Захотілося? Запрягайте. Відхотілося? Розпрягайте. Та тьху на неї. Захотіла за хлопа, То нехай собі йде. А я за дочку не хочу її знати. Агов, люди, свати, ходіть ближче. Так він крикнув. Відчинивши двері від передпокою, де ждали досі свати і кось дум'як. Вони війшли і стали мовчки біля порога. Ну, наважився ти на мене, промовив пан до дум'яка. То нехай буде по твоєму. Збаламутив ти мою дитину. Бери ж її собі, нехай вона тебе баламутить. Я від себе не дам тобі за нею нічого. І ти підпишися мені тут, що нічого не жадаєш. І овшім, мовив Дум'як, залюбки охоче. Так само й вона нехай мені підпише, що зрікається всього за себе і за свої діти. Все вже як вона схоче, завважив Дум'як, коли тим часом пан Субота розсівся біля стола. І важким почерком почав на аркуші стемпльового паперу польськими буквами, по-руській він не вмів писати, і з усякими обов'язковими каракулями. «Дошлюбна угода, тобто вимушена передшлюбна згода між паном Антонієм Суботою та його дружиною Емілією з одного боку, та з Койсем Дум'яком і Галиною, моєю дочкою» та його нареченою, з іншого боку. Згода була дана проти моєї волі і без мого благословення, але не бажаючи йти проти волі моєї доньки та її матері, даю згоду на те, щоб моя донька Галина стала дружиною вище згаданого працьовитого Костя Дум'яка, згідно з наступними умовами. Перша. Великодушний Боже, вище названий Кость Думяк бере її без мого благословення і влаштовує їй весілля за свій кошт, про що я її батько не хочу знати і не хочу бути запрошеним на таке весілля і не думаю брати в ньому участь. Друге. Вище згаданий Кость Думяк підписує цей документ і засвідчує присутності надійних свідків, що він не пред'являтиме жодних претензій на моє майно або на будь-яку його частину, ані на ім'я своєї дружини, ані на ім'я своїх спадкоємців, ні для себе, ні для своїх спадкоємців. Третє, з болем батьківського серця, дозволяючи це весілля, я також вимагаю, щоб ні моя донька ні мій майбутній зять не визнавали жодних споріднених стосунків зі мною та моєю родиною і не висували жодних претензій, прохань чи погроз з цього приводу, а вважали себе і взагалі вважалися мені чужими і абсолютно байдужими. Стоячи на цих умовах і не відступаючи від них, підписую власною рукою, Антоній Субота, оцей документ, написавши, він посипав його піском. Ще раз прочитав потиху, поправив два-три блуди, бо писарство не було його ремесло, а потім прочитав його наголос усім присутнім. Капітан усміхався, пані Емілія раз по разу здвигала раменами, але мовчала. Тільки мужики слухали з набожним виразом на лицях. Не мов якого божого слова. «Ну, що ж, Костю, підпишешся під цею інтерцизою?» – запитав пан. «І овшім, коли пан Дідич підпишуть, то я підпишу. А ви, свати?» «Та ми що? Хіба то наше діло – підписувати чужі ерцетизни?» – відповів Яць коваль. «То лише як свідки, ковалю, як свідки, що ви були при тім!» Заспокоїв його дум'як, і свати згодилися підписати. Так само згодився капітан, усе посміхаючися в вуз. А жінки пан Субота навіть не питав, чи вона підпише, а зараз же покликав Галю. Прочитав ще й їй свою інтерцизу і пресерйозно запитав, чи підпишеться під нею. На знак своєї згоди. Я, таточку, почала було Галя, Та тут перебила її мати. Галюню, не підписуй нічого, Адже бачиш сама, що це все дурниця. Татко пописав таке, що ні в дрова, ні в тріски, Най собі підписує він, і хто ще хоче, Най підписує й кость. А ти до того руки не прикладай. А ти, дитино, не бійся того, що там татко городить у свої ображені амбіції. Доки я живу, доки ти моя дочка, байдуже на те, з ким зв'яже тебе доля, а по моїй смерті, моя часть твоя, і ти не маєш що ожуритися татковими погрозами. Ходи сюди, дитино. Ходіть, ти, Костю, я вас благословлю щирим, необітним серцем, і я певна, що і Бог вас благословить. Пан Субота при тих несподіваних словах своєї жінки став, мов громом поражений, далі отямившись, плюнув сердито, забурчав щось крізь зуби і вийшов спокою. Всі аж легше відітхнули по його відході, і скромна церемонія тих незвичайних заручень відбулася без нього. Кінець четвертого розділу читала Лілія Мироненко